Чарльз Мартін Коли плачуть свіркуни Роман про серце Частина друга Готуючись одного року до Різдва, я купив стару двомісну посудину на веслах, що знала кращі часи. Я поставив її на два козли в гаражі, ночами потів, замінюючи черепра, дошки на днищі, сидіння, весла, замки, усе, що рухалося або мусило витримувати навантаження. По суті... Я збудував новий човен, маючи старий завзірець. То була місія «Працюю і вчися». Я ніколи не реставрував човнів, але мав трохи досвіду в греблі і думав, що він дасть мені та Емі якісь заняття, що могло би зміцнити її серце. Нарізь ми пішли вздовж струмка до озера. Я зав'язав їй очі і повів до причалу, де припнув човна. На його боці я написав через трафарет SKFM. Ема». Ми легенько спустили його у воду. Ема веслуватиме так довго, як тільки зможе. Це не буде надто далеко. А я роздивлятимуся її спину, коротке рідке волосся, яке спадає на лінії її плечей. І, очевидно, невпинну боротьбу між душею та оболонкою, яка її містила. Я знав, що її серце слабне. Колір шкіри та дихання підказували мені. Невдовзі веслування перетворилося для неї на художній круїз і подвійне фізичне навантаження для мене. Це стало мені в нагоді, тому що я долучився до веслярської команди і зрозумів, що в мене, на відміну від Еми, серце не слабке. Моє серце працювало просто чудово. По суті, краще, ніж у більшості людей. Додаткова вага, яку мені довелося возити озером, творила дива з моїм серцем і легеніми, вже не кажучи про руки, спину і ноги. Тієї весни я посів третє місце на одномісному човні на фінальних змаганнях штату. Але хоча веслування на озері було надзвичайно корисним для мене, я часто дивився на Емену спину, зазирав у груди і розумів, що недуга посилюється. Поки фізичний стан і вигляд Еми змінювалися, її мама дедалі більше розчаровувалася сучасною медициною та лікарями. А це означало, що вона охочіше загоджувалася пробувати щось інше. Ми з Емою сиділи в кімнаті і слухали через вентиляційні отвори, як батьки перешіптувалися про її шанси та чималі рахунки, які почали назбируватися попри те, що тато ходив на дві роботи. Їхні подорожі двічі на місяць до Атланти порідшили, і захоплення експериментальними медикаментами згасло. Вичерпавши і медичні засоби, і банківські заощадження, вони спробували наметувачу чудодійне зцілення. Правилебний джин Тубало став самопроголошеним цілителем, що мандрував на південний схід. Він мав костюм трійку, блискучий годинник, довге сиве волосся, довжелезний пурпуровий автобус і байдуже ставлення до грошей. Жертви, те, що забажаєте. Разом зі своїм почтом і наметами він відвідував місто раз на два роки, тільки на три ночі, і батьки Еммі вивели нас з дому перед п'ятою. Отже, у першу ж ніч нас з Емою повели у хвіст черги. Я злякався, але вирішив піти з ними, щоб захистити Ему і від мами, і від чоловіка з сивим волоссям. Під яскравим світлом, серед гучної музики та криків, перевалебний Джим поклав руки на Ему і вмить перелякав її мало не до смерті. Він схопив її за плечі, почав кричати їй у вуха і бити по голові біблію. Це тривало приблизно 30 секунд, поки місяць О'Конор тримала Ему за руку, а містер О'Конор міркував, чи піде це на користь, чи на шкоду. Проповідник готувався вдарити Ему по голові востаннє, коли її тато, досить кремезний чоловік, схопив його за руку. «Сер, не хочу вас образити, але якщо ви ще раз вдарите мою дочку тієї біблію, я примушу вас її з'їсти». Привелебний Джим заплющив очі, підніс руки вгору і закричав. «Дякую, Ісусе, вона стілилася!» Він обійшов сцену такою ходою, наче намагався зішкрепти жувальну гумку з підош обох черевиків під оплески пастви і ревмузики. Він зиркнув на маму й тата Емі і сказав, «Господь промовив до мене». Він кивнув, похитав головою, щось бурмочучи собі підніс, а тоді знову обернувся до батьків Емі. «Він сказав мені, що ваша маленька дівчинка стілилася». Слабість, важка недуга, покинули її тіло. Тато Емі лагідно взяв її за руку і сказав – ходімо, Люба, вибач. Він повів нас зі сцени, поки привелебний Джим повідомляв пастві, що відбулося ще одне чудесне зцілення. Ми побрали через автостоянку, що пахло дуже подібно до пасовища, і всілися в кузові довжелезного легковика у де Емма потрапила під перехресний вогонь запальної розмови батьків. Матір намагалася переконати батька, що не вірив ані тій виставі, ані в те, що чоловік справді здатен зцілювати людей. Її батько послухав, а тоді зиркнув у своє зеркало заднього огляду. «Мила, зрозумій мене правильно. Я не кажу, що Господь не здатен чи не хоче зцілювати людей, але якщо він це робить, то я не певен, що носить костюм трійкою блискучого годинника, та ще просить, якщо змога, дати йому тисячу доларів на виході». Мама, видається, не повірила. «Він не просив у тебе тисячу доларів!» «Просто он там!» – показав тато великим пальцем через плече. Той милий чоловік, що вів нас до дверей, сказав. «Звичайний гонорар правилебного Джима. Тисяча доларів, але ви можете дати стільки, скільки зможете. Дві тисячі також нас влаштує». Мама не озвалася й словом, а я кивнув, тому що чув ці слова. І Ема також. Вона заговорила. Мамо, Богу він не потрібен, привелебний тубало, щоб зцілити мене. Він може зробити це будь-коли і будь-де, я знаю це. Її мама заглянула на заднє сидіння і показала пальцем на нас. Ви двоє, щоб не були на його боці. Осінній чечерк. Чі я відчував, як єдність її родини тріщить по швах. Ема взяла мене за руку і ковтнула пігулку. Поки ми дісталися додому, вона вже спала, поклавши голову мені на коліна. Тато повів її нагору, поклав у ліжку, накрив ковдрою і передягнувся, поспішаючи на роботу в банку в центрі міста, де він працював сторожем на вихідні. Мама заглянула до Чарлі і заварила каву. Я стежив за кущів, як містер О'Коннор виїхав на роботу, а Ема повернулася до кімнати, витираючи сльози. Я обійшов будинок, видерся в темряві на магнолію, поставив ноги на гілку за вікном Еми і дивився, як вона спить у місячному світлі. Приблизно о півночі я підповз до вікна, відчинив його, прошмигнув до середини і став поряд ліжком Еми. Стежачи, як вона дихає, я опустився на коліна і поклав руку на її хворе серце. Воно калатало, боролось і працювало майже вдвоє натужніше, ніж моє. Господи, я не певен, що до нинішнього вечора я справді не думаю, що той чоловік Джим має якийсь особливий зв'язок з тобою. Але я знаю, що люди в цій оселі вже не знають, куди податися. А тому я хочу сказати, якщо іншого рятунку немає, то віддай Емі моє серце. Воно добре і сильне. Місячне світло викупало її в синюватій барві, і вона виглядала ще холоднішою та хирлявішою. Вона розплющила очі і глянула на мене, і я помітив сльозу, що викотилася з кутика ока. Одна рука вип'ялася з-під покривала. Я опустився на коліна коло ліжка. Вона пригорнула мене так, що її дихання зігріло мої щоки і поклала свою руку на мою. «Ти не можеш дати мені те, чого не маєш. Але... – заперечив я... Вона похитала головою, приклала пальці до моїх губ. «Ти вже віддав його мені!» Ми з Чарлі цілий понеділок доводили до ладу грин Гармелія. Гермелія. Той аж трусився, так хотів спустити його у воду і тричі телефонував з Атланти, розпитуючи нас про успіхи. Ми виполірували верх і гладили пальцями поверхню, захоплюючись красою судна. Нам знадобився один день наодинці з човном, адже наразі то була наша найкраща робота. Ми замінили кіль і ребра на білого дуба, прикріпили темну обшивку з червоного дерева нержавіючими шурупами і покрили майже 15 -ма шарами водонепроникного лаку. Він був причудовий. Хлопці з Blue Ridge Boatworks, які, правду кажучи, можуть втерти нам носа в реставрації, пустять слину, побачивши його. Ми почали відновлювати човна після того, як закінчили будинок, тому що саме цього прагнув Чарлі від самого початку – Мені насправді було байдуже. Я просто хотів робити те, що й він. Якби він хотів будувати піаніно чи крісло гойдалки, я долучився би й до цього. Спершу ми рушили в подорож на північ, шукаючи якогось гакеркрафта, що потребував би дбайливого піклування. Приблизно за два тижні пошуків у газетах і серед торговців човнами ми знайшли його. Чоловік на ім'я Дайсон надрукував оголошення про старий дерев'яний човен, а тому ми позвонили йому і пішли на оглядини. Він провів нас через свій гараж, де збирав усяку всячину років за 25. Скинув парусину і витер й пилюк із червоного дерева на носі човна, що колись був тримісним красенем. Жодне судно не ріже воду так, як гакер. Ми відразу заплатили готівкою, привезли його на буксирі додому і відтоді чарували над ним. Досить глянути на нього і стане зрозуміло, що ми зовсім не поспішали. Працювали кілька тижнів, відкладали роботу на потім, виконуючи замовлення платного клієнта, а тоді поверталися до човна сповнені наснаги. Уже тепер він здатен плисти і здалеку навіть виглядає як гакер. Але зблизька добре видно, що роботу ми закінчили тільки наполовину. Ніс, бокові поручні, фактично все, що видно згори, потребує ще приблизно 15 шарів водонепроникного лаку і шліфування. Його хромовані деталі вимагають чищення, а скло – заміни. Також із сидінням не все просто. Хоча це найгарніший човен на озері, він муркочий, як кошеня. Навіть у такому розшарпаному стані йому нічого не бракує. Коли ми привезли його додому, Чарлі погладив руками образ і спитав – не заперечуєш, якщо ми назвемо його камратом. Насправді, процес реставрації легкий. Тобто, сам процес легкий, але не вправність. Вправність вам знадобиться, і Чарлі має її трохи більше, ніж я. Перше, що роблять човнярі – закладають кіль, хребет човна. Також реставрація вимагає порядку. Спершу кіль, далі ребра, а згодом поверхня днища, боки, палуба і врешті сидіння. Опорне дерево переважало білий дуб. Воно важке, міцне, помірно дороге і добре гнеться, якщо належно оброблене парою. Поверхню покривають одним із 500 сортів червоного дерева, бажано гондураським. Червоне дерево – цар деревини, і саме це пояснює його зникнення з планети. Воно туге. Неприступне для комах і через відсутність вузлів є мрії столяра. І ви водночас або модифікуєте, або замінюєте механічні деталі – двигун, трансмісію, кермовий привід, паливні проводи, баки тощо. Треба просто розібрати декілька іграшкових автомобілів і скласти їх докупи, використавши найкращі деталі. Єдина різниця – деталі більші, вони по-справжньому працюють і коштують набагато дорожче. Гривит, гаммерміля – Канадський човен, який збудував 1947 року кораблебудівничий Дуглас Ван Паттон на півночі озера Онтаріо. Човен 24 фути завдовжки, звужений з обох боків, тримісний, швидкий і одночасно гарний на вигляд. Це щось на кшталт вдосконаленої версії хакеркрафта, який прийнято вважати найбільш жаденим класичним човном, виготовлений будь-коли, особливо якщо він походить з середини 20-х років. Усе, зроблене між 25 і 29, має шалений попит. Гамельмін справді хотів гакера, але Йоли його не знайшли. Він спинився на гривиті. Тоді як гакер відомий своїми суворими класичними рівними лініями, гривіт має кругліші краї, що надають йому форму сигари, якою він був уславився. Але поставлений поруч гривіт аж ніяк не пара гакеру 27-го. Гаммерміль не дурень. Він заплатив понад 30 тисяч за човна в прогнилому, розшарпаному стані. Згодом він заплатив Чарлі мені упродовж 10 місяців приблизно 40 тисяч за реставрацію. Може видатися, що це надто багато за плавуче дерева. Однак тепер він коштує 100 тисяч, якщо знайти в доброго покупця. Багато реставраторів намагаються відтворити стару механіку човна, але вона часто вимагає догляду і пошуку запасних частин, яких уже не існує. Тому для Гривиту ми знайшли використаний 360-кубічний двигун доч від зруйнованого до рангу з невеликим пробігом приблизно 5 тисяч миль. Ми придбали нову трансмісію Velvet Drive 1.1. Це означає, що один оберт двигуна відповідає одному оберту гвинта. І виготовлені на замовлення два нержавіючі паливні баки з боку другого сидіння. У такий спосіб ми одержали вдвоє більше кінських сил, ніж у конструкції, і спроможність вести утроє більше бензину. Наостанок ми встановили зовнішнє стерно, нові вимірювальні прилади, зелені шкіряні сидіння, які виготовили поблизу ландьєра, і скошене вітрове скло. У вівторок Чарлі зустрів мене на стоянці човнів о восьмій ранку, не чекаючи, коли ми наповнимо баки і спустимо човна на воду. Ми поставили його на воду, стрельнюли корком, вилили шампанськи на хвилеріз, завели двигун і я дозволив йому кермувати. То була одна з найбільших у тих Чарлі. Навіть сліпий. Чарлі знав озеро краще від багатьох зрячих, що плавали по ньому. Поза в будень водного транспорту було обмаль. Я сів на місце дрою пілота і давав йому вказівки підгодіння годіння Доджа. Поволі на третю годину, гальмуй і повний хід на шосту, просто і рівно. Гідроцикл з правого борту, до причалу, сповільнити хід. Чарлі просто слухав, а тоді повертав кермо або змінював швидкість відповідно до моїх настанов. Стало весело, коли я сказав йому «катер з відпочивальниками на 11.30». Він сідав на спинку сидіння, підносив капелюха і махав, наче бачив їх. «Вони махають», – говорив я, і усмішка розпливалася на обличчі Чарлі, не би він справді міг бачити. З невеликою допомогою Чарлі причалив до пристані і почав помпувати бензин. Я поплескав його по плечі і сказав повернуся за мить». Минувши три помпи, я побачив терміта, що сидів в однострої Енкоріджу з іменною биркою на сорочці, присмактавшись до шм'ятка вяленої яловичини і сховавши своє лице у Ньюзвіку. Я став позаду і поплескав його по плечі. Він згорнув журнал і глянув на мене з-під сонячних окулярів. «О, тільки не ти знову. Зрозумійте, хлопці, я не подібний до вас. Що ти читаєш?» Терміт обережно підніс Ньюзвік, щоб краї обох журналів сходилися. «Терміт, я не мала дитина. Я ходив до школи з хлопцями, що викидали такий фокус ще тоді, коли твої батьки ще й гадки не мали про тебе». Він посміхнувся, витяг еротичний журнал і підніс його наче календар. «Бачиш?» Терміт притис вказівним пальцем глянцевий папір. «Саме про це я й кажу. Про що саме ти кажеш?» «Це!» – показав терміт. «Я хочу цього». Подивимося. За вихідні терміт виголив бороду, постриг волосся і навіть заправив сорочку, однак його лице густо рясніло прищами. На його підборідді була ямка, як у курта Дугласа, і він міг би мати пристойний вигляд, якби набрав 20 фунтів. Відмовився від пива, почав вживати полівітаміни і вмиватися. Він окинув поглядом дощину доріжку за собою, що вела до інших споруд пристані – рибальської крамниці і контори. А тоді віддав мені фото. То була дев'ятнадцятирічна силіконова красуня на повний розгорт, сфотографована в позі, на яку без плати не згодиться жодна дівчина. Вона помістилася на двох сторінках, окрім тої частини, де було зображено шию і лице. Повернувши журнал термітов, я сказав Отже, перевіримо, чи правильно я все зрозумів. Він виглядав з пантеличеним. Я сів поряд з ним і звісив ноги на дощату доріжку. «Бачиш цю дівчину?» – показав я не лице. «Мабуть, вона має якесь миле ім'я на взір Аманди чи Мері. Вона з якогось невеликого містечка у Вайомінгу чи Техасі, і татка оплачував її уроки танців і тренував софтбольну команду, поки вона вчилася в початковій школі. Вона обмотувала бентом обдерті ноги і відгортала волосся з обличчя, коли не могла склепити очей через недобрі сни. Обличчя терміда перекривилося. «Хочете все зіпсувати?» «Терміти», – говорив далі я, – «це чиясь донька, чиясь маленька сестричка, і коли-небудь вона стане чиєюсь матір'ю». Терміт сплюнув, вивергнувши довгий струмінь слини між двома передніми зубами. Вона хлюпнула у воду. «Що ти хочеш сказати?» «Я хочу сказати, що тут йдеться не лише про оголену шкіру і кілька неприродних мін. Я розгорнув зображення. Це вагінальний канал». Він веде до матки і двох органів, які називають яєчниками. І щомісяця, приблизно впродовж одного тижня, це місце не надто чисте. Я знаю, звідки беруться діти. Невже? Жінка, що народжує дитину, у тисячу разів прекрасніше від цього зображення. Але ти задовольняєшся ним. А на цю річ, сказав я, показуючи ще раз, ти мусиш зачекати». Щоб твоя дружина могла показати тобі її, замість того, щоб купувати її в малої дівчинки, що брала уроки піаніно, не дістаючи ногами до педалей. Терміт забрав журнал і закрив його. Ну, не я робив це фото і дивитися на нього не болячи. Розум – це справді дивовижна річ, майже така ж дивовижна, як і серце. Не розумію. Розум закарбовує образи, особливо такого роду, у серці. А тому за 10 чи 15 років, коли ти одружишся і спробуєш досягти чогось у житті, вони підступлять до тебе, виринаючи зненацьки і нагадуючи, як солодко було колись у чужому ліжку. Терміт усміхнувся і кивнув, тримаючи в'ялене м'ясо, як сигару. «Видається, ти знаєш, про що говориш». «Терміти, у житті я любив тільки одну жінку». Упродовж семи років подружжя вона була досить добра і любила мене досить сильно, щоб дарувати мені, окрім усього іншого, спогади про себе. Її вже не має п'ять років, але я глянув на той берег озера і понизив голос. Мені вистачить тих спогадів до віку, і я не продам тобі жодного за будь-яке зображення в будь-якому журналі на цьому світі. І я хочу, щоб ти знав. Спогади, де вона одягнута, вартують для мене від тих, днів. Терміт затих і почав гризти нігті, випльовуючи шматочки в озеро. Чарлі наповнив баки і крикнув. Ходи, Рубчику, від дзвінків гамерміля напевно, вже розривається телефон. Я устав і пішов. Терміти, ти молодий, я не певен, чи ти зрозумієш мої слова, але суть ось у чому. Без серця все решта не має значення. Хай вона буде хоч богиною любові. І ти матимеш стільки класного сексу, на який здатний фізично. Але коли все скінчиться, ти почнеш думати, що би перекусити, закуриш цигарку, не знаючи, що робити з неї далі. Вона вважатиме для тебе найбільше, ніж пульт управління від телевізора. Любов не знаряддя, як і жіноче серце. Те, про що я розповідаю, ти не знайдеш у журналі. Терміт пхикнув і запхав останній кусень м'яса до рота. Звідки ти знаєш? Ти щойно сказав, що любив тільки одну жінку. Думаю, треба випробувати кілька автомобілів, перш ніж купити якийсь один. Можеш купити ту брехню, якщо захочеш. Але якби ти працював в банку, то знав би, що справжні не виявляють, досліджуючи фальшиви. Досліджують справжні, щоби виявити фальшиви. Я розв'язав вітропуски, і пішов геть. Терміт стояв на пристані, намагаючись зрозуміти, що я тільки не сказав. Він вкинув засохлий кінчик в'яленої яловичини в озеро, як недокурок. Він летів у повітрі, повертаючись, як футбольний м'яч, після удару з метою забити польовий гол, і впав у воду, де ляш окунь хутко змали його з поверхні води. Я показав на журнал і на рибальську крамницю. А якщо той чоловік у конторі побачить цей журнал, то, напевне, звільнить тебе. Він не зносить таких речей біля своєї пристані. Терміт опустив плечі, неначе знаючи, що тут почне шукати нову роботу. Ти скажеш йому? Я похитав головою. Точно? перепитав він. А це й не потрібно. Що? Чому? запитав він. Дружина якось прочитала мені слова, які не раз виявилися правдивими. Терміт опустив плечі, немовби чекаючи ще однієї нотації. Так, і що ж це за слова? Серце говорить замість тебе. Я показав на журнал. Ти наповнюєш цією гедотою своє серце, і вона неминуче заговорить твоїм язиком. Вона просочить і забарвить усього тебе, і досить скоро пожере тебе. Так, гаразд, але мені все одно хочеться. Терміти, як і кожному чоловікові, така наша природа. Якби було інакше, то це означало б, що з тобою не все гаразд. Саме тому вони так добре продаються». Ми ще довго везли чоюн гамерміля до його господаря. Він усміхався на кожну брижу і течію в кільватері. Я просто хотів, щоб ми рухалися, не спиняючись. Попри любов до човнів, мені не завжди подобається їздити в них. Я схильний до невеликого запаморочення». Поки ми рухаємось, зі мною все чудово, і саме тому висловання не є для мене перепоною. Але коли ми зупиняємось, і човен починає потрохи хитатися, вже за три хвилини мені доводиться перехиляти голову за борт. Ми причалили, витягли човна з води, і Чарлі сказав, що відпочиватиме решту дня. Він поплескав мене по спині і взявся намацувати дорогу до причалу, одночасно вправляючи танцювальні кроки. «Увечері уроки танців?» «Угу!» – сказав він, виглядаючи як Фред Астер з ціпком. «Ми вивчаємо мамбо. Мабуть, закінчимо вальсом». «Чарлі, ти неповторний!» «Побачив би ти інструктора. Вона французка і...» Чарлі усміхнувся, далі витанцьовуючи на пристані, стукаючи ціпком по кам'яних схицях, він сказав. «Нині вівторок. Ти розумієш, що робиш?» «Я знав, про що йде мова». Я просто не знав, напевно, як відповідати йому. Не дуже. А я знаю. Чарлі крутнувся на місці. Гукає, якщо не змога. Дякую. Він намацав усю дорогу аж до краю пристані. Опустив мішки з піском, що підносили дроти, які мене напнули під водою від його причалу до мого. І високо зістрібнув з причалу. Останні декілька днів мене гризло відчуття, що обіцянка вирушити на прогулянку човнов і Сінді завдасть мені чимало клопоту. Питання Чарлі переконало мене, що так і станеться. Але часу хвилюватися в мене не було. Коли я заходив через тильні двері, задзвонив телефон. «Ало, це Різ? Різ міч? Слухаю. Я знав, хто це. Ви досі хочете взяти двох дівчат на прогулянку човном? А чому ви вирішили, що я відмовлюся? Маю досвід. Виглядає, ви маєте про що розповісти. Можна сказати й так». «Я засміявся. Саме запасся бензином. Розкажіть мені, де живете?» У старших класах школи наша з Емою спільна діяльність була дещо обмежена. Ми могли піти до кінотеатру на вечерю або в одну чи дві крамниці, але не гуляли алеями чи залишати авто на 4 або 5 годин без орендованого інвалідного візка. А Ема не зносила, коли її бачили такою. Ця вимушена бездіяльність підказувала мені, що час йде, тому я далі читав усі наукові книжки про людське серце, що потрапляли мені до рук. Але що більше я читав, то менше розумів, чому книжки ставляться до серця, як до хитруна бовтуна. Медицина і наука, дякуючи переважно Аристотелю і Декарту, поділили тіло на системи й частини. Не би це обов'язково і допоможе краще зрозуміти їх. Але я дізнався, що удужання і дорога до зцілення — це дві дуже різні речі. Одного дня, коли ми йшли додому зі школи, Ема узяла мене за руку і потягла через яблуневий сад старого Скінера. Вона стала тихішою і лінивішою, майже не малювала і рідко виходила з дому без мене. Вона виглядала виснаженою і блідою, і журба закралася в її усмішку, неначе олива догоряла в каганці. Вона посадила мене під великою яблуною, посеред опалих плодів, дала коробку, перев'язану червоною стрічкою. Я розв'язав стрічку і побачив усередині невеликий золотий медальйон, завбільшки з четвертак, пристебнутий до золотого ланцюжка. На лицьовій стороні було виротувано «Більш ніж щось інше пильнуй своє серце», а на тильному боці. «Бо з нього б'ють життя джерела». Тринадцять магічних слів. Вона повісила їх мені на шию, і ми сіли під деревом, меже зеленою травою, яблуками і непевністю. Вона, слухаючи биття мого сильного серця, а я стурбований чим раз слабшим та тихшим биттям у її грудях. Я погладив її волосся, глибоко дихнув і прошепотів подумки до себе. Знав я, що це любов, і відчував, що слава. Того дня багато фрагментів мозаїки лягли на своє місце. І мене вразило, що лікарі можуть допомогти людям одужати і навіть продовжити їм життя. Але не можуть зцілити їх чи зробити здоровими. Це щось зовсім інше. Я відчинив двері стоянки, оглянув двох претендентів і під підойму. Я знав, що гривед гаммерміля справить краще враження, але, гадаю, я просто великий прихильник процесу праці. Готові човни мене не потребують, а камрад досі потребував. Щойно він відплив від берега. Я пустив двигун і виїхав зі стоянки. Минувши стапель, я зі сковзнуву та лугою повернув на південь, аби забрати Сінді та Енні. Вони жили у двокімнатному котеджі на березі одного з тонких зарічків, що живили озеро. Йому, вельми схожому на рибальський табір, де ми спершу спали з Емою, не бракували романтики, але бракувало усього іншого. Коли інженери затопили місто Бертон, води, що піднеслися на схилах малих апалачів, утворили теперішні воські острівці, де люди будували оселі або хижі, залежно від фінансових можливостей. На одному з таких острівців лежить бухта Вайлдкеткріт. У далині струмок вущає під покровом дерев, і під ними вже висить не одна гойдалка. Десь у п'ятидесятих, пояснила Сінді, її батьки купили свій цукровий будиночок, місце для літньої відпустки і подорожей на вихідні. Струмок, що вів до їхньої прогулянкової доріжки і невеличкого причалу, був вузьким, приблизно утричі ширшим від гакера, але виглядав досить глибоким, а тому я занурив весло у воду і перевіривши, помалу підплив до причалу. Що я міг бачити Сінді, яка схилилася над мийкою в кухні, і Енні, що блукала в тіні біля чорного ходу. Дівчинка, яку я зустрів біля хідника, виглядала ще кволішою і не такою грилевою. На голову вона одягла злинялу бейсболку, носила громісткий гіпс на лівій руці і йшла дрібною хиткою ходою. Вона зодяглася яскраво-помаранчевий комбінезон і виглядала, як рибальський поплавок на поверхні води. Я прив'язав човен, і Енні махнула мені рукою. Вона приклала хустинку до рота, тихо кашлянула і усміхнулася. У неї з'явилася та сама крихка, тендітна подоба, як у більшості дітей, коли ті сильно занедужають. Я бачив її сотні разів. Вона коренилась у непевності й усвідомленості того, що життя має межі. Те саме відбувалося з Емою. От ті дні, коли вона почувалася гірше чи просто жахливо, вона намагалася розвеселити мене приповідками, яких навчив їй цар Соломон. Вона підносила підборіддя, зазвичай одночасно кашляючи, підносила пальці угору і цитувала. «Веселе серце, ліки добрі, а дух прибитий висушує й кості. Ені, потрібні добрі ліки». Дівчинка стояла поряд зі скринею завбільшки за два квадратних фути і стінами приблизно два з половиною фути заввишки. Скриня була сутильного дерева, тому збита або як. Вона стояла на чотирьох ніжках, щоб підносити її над землею, і внутрішні стіни були покриті металевою сіткою, за винятком верхніх шести дюймів, вкритих блискучим нейлоном. У скрині не було кришки чи верху. Наблизившись, я почув затхлий запах. Я заглянув досередини і побачив там чотири над'їдених картоплини, нарізані овочі й десять тисяч свіркунів. Ені прошепотіла. Це моя цвіркунова скриня. Я ківнув, дивлячись, як вирушиться дно скрині. Цвіркуни лазили по спинах цвіркунів. Я вирощую їх тут і тоді продаю рибальським крамницям. Я продаю їх по два долари за дюжину, а вони по чотири. Я й не знав, що на цвіркунів так накручують ціну. Вона кивнула. Місцевий люд полюбляє рибалити на тих. Тому ми з тіткою Сісі змайстрували цю скриню, почали вирощувати їх приблизно рік тому. Я знову кивнув, тільки звикаючи до запаху і вигляду стількох цвіркунів, що лазять один по одному. Я продаю приблизно 10 дюжин на тиждень улітку, деколи 15. Це 20-30 доларів на тиждень і не вимагає жодних зусиль. Вона підвела очі на мене і усміхнулася. Досить легка робота, еге егеш. М -м -м. І заробила майже 600 доларів цього року тільки на самих цвіркунах. Якщо продати й цих, то, мабуть, отримаю ще з пару тисяч. Дорога ця скриня. Вона кивнула і зазирнула всередину. Скажіть мені. Ми обоє роздивлялися хаос, що ворушився внизу. Хіба не дивно думати про таке? Про що саме? Що я продаю цвіркунів для того, щоб купити чиєсь серце? Я кивнув. Думаю, це може виглядати і так. Ми йшли вниз сходами, і руки Енні затрусилися, коли ми наблизилися до причалу. Я запустив двигун, спостерігаючи, як Сінді вибігла з будиночка, витираючи руки. Я посадив Енні і вдав, що поправляю її комбінізон однією рукою, намацуючи другою рукою пульс променевої артерії. Глянувши на мене, Енні також піднесла брови. Груди її піднеслися також і легені наповнилися повітрям. Це дихання було навмисним, не наче Сел поклав свій стетоскоп їй на спину і слухав. Тільки цього разу ніхто не просив її. Я знав, як їй важко, і пригадав, що так само прислухався до дихання Еми десять тисяч разів. Вона видихнула повітря і дві секунди тішилась відчуттям, що їй вистачає кисню. Я спинив двигун і сказав. Я з лука стрілочку пустив. Слідив її, не прослідив. Та й ті очі, щоб могли простежити політ стріли. У світ я пісеньку послав. Шукав її, не відшукав. Та йде ті очі, що збагнуть, і прослідкують пісні путь. Не скоро стрілочка знайшлась, в гаю в сосну вона вп'ялась, і вийшла пісенька наяв, її серце друг прийняв. Енні підняла брови, знову втягнула повітря і опісля опустила груди під своїм комбінезоном. Шекспір? спиталася вона, усміхаючись. Ні, відповів я. Лонгфелло. Сінді усміхнулася. Сіла у човен і вдихнула наповнила легені. Її дихання різнилося від дихання Емі тим, що сінді виглядала так, наче носила кисневий балон. А Ені ні. Вона сіла на середнє сидіння, і волосся розстелилося на палубі з червоного дерева, а в сонцезахисних захисних окулярах відбилося сонце. Я зазирнув у дзеркало тильного огляду і зауважив, що колишня утилітарна одежа, де функціональність домінувала над формою, зникла. У джинсових шортах, які виглядали так, неначе вона обторочила їх сама, сандалях, білій, бавовняній блузці, бейсбольці команди Джорджія Булдос і сонцезахисних окулярах Сінді досить респектабельно демонструвала форми, які приховувала робота та необхідність. Я сподівався, що вона, відхиливши голову назад, не зауважить моєї сповільненої реакції. Тепер Сінді могла видатися будь-ким, але не касиром у господарській кремниці. Velvet Drive мав тільки три налаштування трансмісії – передню, задню і нейтральну. І, як у більшості човнів, швидкість досягала збільшенням обертів двигуна, а не перемиканням на вищу передачу. Важель для вмикання будь-якої з них стояв перед колінами Енні, неначе таємний механізм, що зачиняє двері пастки. А тому я показав рукою і попросив її допомогти мені. Нам потрібно плисти вперед, а тому потягни цей ручний важель, щоб човен рушив. Енні схопила держаки, налягла обома руками, але зрозуміла, що їй знадобиться трохи більше емоцій. Тому вона заплющила очі, натисла сильніше і потягла. Двигун запустився. Ми провчали повскільки будинків, що виросли уздовж струмка за останнє десятиліття, і наблизилися до відкритих вод озера. Ені збуджено зиркнула на Сінді і на мене. Я ніколи тут не була. Ти можеш жити на цьому озері і не випливати на нього? Подумки спитав я, і відчув провину, що подумав таке. Дурне питання. Куди спершу ти хотіла попливти? Ені показала на південь, і я послухав її. Берегова лінія Бертон всієна пам'ятками монументального будівництва, більшість з яких є другою чи третьою оселою для їхніх мешканців. Кожне нове будівництво – це спроба перевершити сусіда поруч. Власники похваляються, переповідаючи імена та описи, наче завчені поетичні твори. О, архітектор такий і такий. Це такий і такий дім зу такого періоду. Я знаю, тому що коли я доводив їх до ладу і вони сходили з мого столу, кожнісінький запрошував мене до свого другого дому десь у Вейлі, Аспені чи на Бермудах або на озері Бертон. Для декого то був спосіб подякувати. Я повертав човен усюди, коли вела цікавість Енні. Дві години ми пливли уздовж приток та берега озера Бертон. Усмішка та зачудування ніколи не зникали з її обличчя. «Дікс Крік», «Мокасін Крік», «Олд Мюррей». А на дамбу вона дивилася великими, як п'ятаки очима. Сінді також відчула полегшу, не наче радіючи усмішці Енні, але й була вдячна за доросле товариство. Коли ми рухались на північ, Енні поклала руки Сінді на коліна і дрімала під горки та гул двигуна. Пам'ятаючи про важливість сну, я махнув Сінді рукою, запитав, чи їй зручно – вона кивнула, і я знову показав рукою на озеро, запитуючи, чи хоче вона їхати далі. Вона усміхнулася, напяла на потилицю капелюха, і ми ще годину об'їжджали озеро. Вже доходила п'ята, коли Енні прокинулася поблизу молодіжного християнського табору відразу за мостом. Коли ми проїжджали на південь під мостом, я показав на схід у бік Чарлі та свого невеликого безіменного струмка і сказав, «Я живон там». Енні пожвавішала. Я хочу подивитися. Таке мені не спадало на думку. Я сподівався показати і плисти далі, а не показати і спинитися. Сінді махнула за спиною Енні, намагаючись дати мені знак, що це не обов'язково. На обличчі Енні було написано щось інше. «У мене немає лимонаду», – сказав я до Енні. Вона посміхнулася. «Дурниця! Я все одно його не п'ю. Надто солодкий». Я повернув у нас за річок і поволі наблизився до причалу. Сінді допомогла мені прив'язати і повісити бампери на борт. Коли я спинив двигун і підсадив Ені на причал, вони подивом роздивлялися все. Стоянку для човнів, майстерню далі під горою, будинок, ледь помітний за кущами кизилу. «Це ваше?» – спитала Сінді, немов би остерігаючись, що справжні власники будь-якої миті з'являться з рушницею в руках, наказуючи забратися з їхнього маєтку. Я повів їх до стежини, і Ені інстинктивно взялася за мою руку. Її рука була мала, холодна, трохи непевна, відчуття, що моїй руці було добре знайоме. Яка рука посміє черпнути вогню, і що за сила спроможна зігнути жили твоє серце? І коли твоє серце заб'ється, чи я рука не дезадрежить? Коли зорі метнуть свої списи і скроплять небеса сльозами, чи усміхається він, зрячи свої творіння, чи той, хто сотворив ягня? «Сотворив тебе?» Коли ми ступили на кам'яну доріжку, що вела до будинку, Чарлі гукнув е, через озеро. «Рубчику, то ти?» «Еге!» – крикнув я йому. Привів своїх пасажирів на невелику екскурсію додому. «Познайомся. Сінді Макріді та Ені Стівенс». Чарлі помахав своїм білим ціпком, а Джорджія, приготувавши сіла з боку. «Вітаю, леді! Ви обоє дуже милі, просто милі!» Сінді зиркнула на мене трішки з пантеличина. Чарлі обернувся в один і другий бік, щоб показати свій костюм. Він застебнув верхнього гудзика і поправив кроватку. «Іду на урок танців. Як виглядаю?» Він одягнув синю-білий костюм зір сакеру на три гудзики з чорно-білими вилогами. Якби йому ще й циліндр, то виглядав би, як Чарлі Чаплін. «Чарлі, ти виглядаєш!» Я посміхнувся до Енні. «Просто неперевершено! Знаю, – мовив Чарлі, струшуючи пилюку з рукава тильної стороною долоні. Маю надію, що Леді також. Особливо ті, що добре на пахчені». Він усміхнувся, взявся за дріт, що допомагав йому йти східцями вгори-вниз, гукнув Леді і зник під деревом. «Хто це? – запитала усміхаючись Сінді. Я узяв руку Енні і повів її до будинку». «О, це мій швагер Чарлі. Він...» Я почув, як Сінді спинилася і дихнула так, наче клубок застряг їй у горлі. Тоді я подумав, про що й не сказане. Обернувшись, я підніс обидві руки. Моя дружина Ема була сестрою Чарлі. Вона померла майже п'ять років тому. Рука Ені напружилася, і питання в очах Сінді зникли. Але замість них з'явилося удвоє більше, пройнятих невдаваним співчуттям. «Пробачте», – сказав я, – «я... Чарлі назавжди зостанеться моїм швагром». Груди Сінді піднеслися і впустилися, коли ще один глибокий віддих наповнив її легені, і м'язи на лиці відпружилися. Ми разом працюємо над човнами, і він допоміг мені збудувати цей будинок. Тепер Енні тримала мою руку обома своїми. Вона показала пальцем собі за спину. «Але ж він сліпий!» Знаю, сказав я, стежачи за Чарлі очима, поки він ішов між дерев. Тільки не кажіть йому цього. Вона усміхнулася і пішла сходинками вслід за мною. На півдорозі вона сказала: Він назвав вас рубчиком? Я кивнув, відчиняючи двері та пускаючи їх на тильний ганок, розповів історію, як Чарлі звисав мов Тарзан на руці свого Армстронга. Сінді повернула голову, немов би вловивши приємні їй пахощі. «Що це?» – сказала вона, підносячи нісу повітря. «Одне з трьох. Я показав зелені паростки, що проростали між будинком і озером, що укривали землю під деревами, неначе наче високої трави. Перше – м'ята. Ема посадила її тут, коли ми придбали це місце сім років тому, і вона розростається як кудзу. Жодна коса у світі не здатна впоратися з нею». Вони усміхнулися. Або друге – герань і запахом троян під вашими ногами. Я купив її у вашій крамниці кілька тижнів тому, бо мені сподобався запах. Сінді розтерли листочки, щоби викликати запах, і понюхала пальці. Або третє – я показав навідчинене вікно своєї спальні на другому поверсі. Самотні чоловіки не завжди вчасно беруться за прання. Будь ласка, скажіть мені, що відчули перші два. Сінді знову понюхала повітря. «М'ята! Це м'ята! Зберіть трохи, і я приготую чай!» Сінді зірвала кілька паростків, а ми з Енні поставили на вогонь чайник. Поки чай запарювався, я влаштував невелику екскурсію. Енні помітила багато малюнків вигілям та олійних картин, що прикрашали майже кожен квадратний дюйм моєї оселі, спитала. «Вам подобається малярство?» «Деякі! Ці картини справді гарні!» «Я кивнув. Хто з Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса?» – спитала Сінді. «Ні», – похитав я головою. – «Моя дружина». Сінді склала руки, знову збайдуживши, поки Енні роздивлялася усе. «Я показав їм кожну кімнату свого будинку, крім однієї, свого кабінету. Я тримаю його зачиненим і рідко, коли заходжу туди, хіба за нагальної потреби». Сінді пригляділася до одного з ранніх малюнків Еми на озері і сказала… Ці вихори, що рано-ранці здіймаються над озером після сходу сонця. Це один з моїх улюблених тутешніх краєвидів. Сінді ретельніше придивилася до малюнка. Вона молодар. Я взяв три склянки і почав насипати в них лід, а тоді показав склянкою на майстерню. Ви хотіли би побачити майстерню? Ені кивнула, а Сінді наливала чай, додавши кожному пагін м'яти. Коли ми увійшли до майстерні, я запалив усе світло і, натиснувши на кнопку, увімкнув програвач Моцарта. «Тут ви працюєте?» – недовірливо спитала Сінді. «Як і внов. Досить гарно, чи не так? А вже ж!» Енні оглядала інструменти, поки я пояснював, як ми з Чарлі працюємо. «А Чарлі справді допомагає вам?» – спитала Сінді. «Ви мусите побачити його різьбу ланцюговою пилою. Вона просто чудова!» «Жартуєте?» – обіцяю, – сказав я, показуючи на балку та підйомну на стелі. У Чарлі чудесні руки. Він став би прекрасним хірургом, якби не волів працювати з деревом. Сінді глянула на мене і підступила ближче, промовивши одне з запитань, які вперше розпалили її цікавість в лікарні. «Ви знаєте щось про хірургів?» – я усміхнувся. Тільки те, що читав. Сінді озирнулася, роздивляючись інструменти, лад, чистоту. Усе це більше скидається на операційну, а не на майстерню. Людське серце дивовижне тим, що воно спроможне безперервно помпувати кров упродовж 120 років без жодного нагадування про те, що йому належить робити. Воно просто виконує свій обов'язок. Наполегливо читаючи і навчаючись, я дійшов до одного цілковитого, безсумнівного висновку. Якщо в цьому всесвіті є відбиток Божої руки то це людське серце. Невпинно стискаючись понад 10 тисяч разів на день і переганяючи сотні галонів рідини по тілу, воно не має жодної користі з крови, яку помпує, через що його можна вважати найбезкористливішим органом. Щоб живити себе, воно перенаправляє частину крови в три головні артерії, які обходять м'яз зовні, живлячи себе. Дві артерії живлять приблизно половину серця, а третя, найбільша артерія, також відома як убивця, живить другу. Якщо її блокує тромб, викликаючи так звану ішемічну недостатність, то серце спиняється. За умови раннього виявлення цю недугу можна вилікувати стентом або шунтом. З іншої частини тіла, наприклад, ноги чи грудної клітки, беруть артерію і підводять кров іншим шляхом. Якщо ви колись купували старий дім із залізним водогоном, то маєте про це певне уявлення. Замість того, щоб ви кидете все старе, ви чистите запент-тросом – це тимчасовий захід, або додаєте нову трубу, щоби взагалі обійти його, що набагато надійніше. Частенько буває, що після такої операції пацієнт покидає операційний стіл з чотирьма чи п'ятьма шунтами і чималеньким медичним рахунком. В утробі дитина дістає кисень з материнських легенів, який перепливає разом з іншими через поповину. Серцю дитини не потрібно помпувати кров до легень, щоб наповнювати її киснем. Матір уже подбала про це. Щоби запобігти зайвому перетіканню крови через ці ніжні недорослі легені, Бог створив невеликий отвір між правим та лівим пересердям – верхніми частинами серця, що допомагає в утробі оминути легені. При народженні під впливом гормону, що зветься простагладин, отвір закривається, і кров починає припливати до легенів. Коли цього не відбувається, і отвір зустається відкритим, це називають дефектом міжпересердної перегородки. У більшості з нас серце працює досить добре, поки генетика, спожита їжа чи штип життя не забирають свій борг. Зазвичай такий борг називається серцевим нападом. А це не що інше, як тромб що забиває артерію і спиняє приті крови до частини серця. Кожен, хто пробігав колись чверть милі, знає, про що йде мова. Перші три сотні ярдів можуть видатися відносно легкими, але перед останнім поворотом і фінішньою прямою людському тілу так бракує кисню, що м'язе починає судомити і бігуну видається, що його тіло клякне, як у мерця. Досвідчені бігуни називають останні 50 ярдів ношею, тому що їм часто видається, що хтось вистрибнув їм на спину. Правду кажучи, м'язи в ногах бігуна спалили набагато більше кисні, ніж здатні постачати серце й легені. Надзвичайно треновані спринтери можуть зменшити цей ефект завдяки інтенсивним тренуванням, як і веслувальники, велосипедисти, марафонці та інші. Але тренування не всесильне. Воно не здатне подолати генетичні межі. Фізичні обмеження аеробних вправ визначають обсяг кисньої крові, які серце й легені спроможні постачити тіло. Здебільшого Бог дає нам смертним нормальні серце й легені, деяким він дає трішки більше. Дослідження бігунів-стаєрів підтверджують це, а ще іншим людям, на взір Емі, він дає трохи менше. І причина цього – одна з речей, якої мене ніколи не вчили. Коли стається серцевий напад, Часто ділянка, яку було відрізано від крови, умирає. Дивовижно, але навіть напівмертве людське серце далі помпує кров. Люди здатні жити порівняно нормальним життям, навіть коли функціонує тільки частина їхнього серця, хоча це кардинально змінює його триб. Серце не тільки найбезкорисливіший орган, але й найвідважніший і найвірніший. Емі дошкуляв не тромб, а відкритий емі ембріональний отвір, який призвів до того, що кров по частково оминала її легені. Багато людей, що живуть у цьому мить на планеті, мають таку ж проблему, навіть не здогадуються про її існування і не страждають через неї і дня. Вона майже така ж поширена, як і пролапс мітрального клапана. Поширена недуга серця, коли останній клапан у серці не закривається до кінця, допускаючи часткове зворотне перетікання. Ема далі б жила цілком нормальним життям, якби не сталася одна річ. Її серце збільшилося, що призвело до постійного перетікання бідної на кисень крови, яка наповнювала її вени. Коли отвір виріс, він ще більше скалічив серце, прискоривши розвиток недуги, що призвело до його подальшого збільшення. Природний наслідок надмірної роботи м'язів. Збільшений м'яз наповнює порожнину, де перебуває і працює, посилюючи тиск на перетинки, що оточують його, зменшуючи собі таким чином простір для роботи, а це знову змушує його працювати набагато важче і менш ефективно. Цю недугу, дилатаційну кардіоміопатію, часто описують як збільшення об'єму серця, що призводить до надування м'язів як повітряної кульки. Це проблема, що росте експансійно, а не поступово. Не наче ви набираєте 40 фунтів у попереку, намагаючись носити пояс однією дірочкою. Легко купити довший пояс, однак груди збільшити годі. З моменту народження кожна людина на цій планеті вмирає. Ема просто вмирала приблизно в 6 разів скоріше, ніж решта нас. І коли повільно вмираючи вона виглядала повсякчас втомленою, так було насправді. Ема прожила життя, почуваючись так, наче добігала останню сотню ярдів на дистанції чверть милі, повсякчас відстаючи, неспроможне звести дух. Прочитане навчило мене, що серце Ема було не дуже, велике й обрезле, неефективне й від природи слабке. Будь-яке втручання в її серці не дасть їй жодної користи. Воно не підлягає лікуванню. І після такого зношення втратила майже всю еластичність. І тепер Ема наражалася на реальну небезпеку того, що повітряна кулька лусне. Це тендітне, не еластичне і хирляве серце лусне і розірветься, через що в шлуночку з'явиться отвір, крізь який кров потечає до перекарду майже коли непробивної сумки, що огротає серце. Кров, що підступає до серця, наповнить цю сумку, яка, будучи надзвичайно міцною, стримує її. Це, своєю чергою, ще збільшить тиск на серце, фактично задушуючи його. Після цього серце стиснеться так, що не зможе помпувати крови. Стан, відомий як трампонада серця. В екстремальних ситуаціях, коли немає часу відкривати грудну клітку, послабити тиск можна лише завдяки пункції перикарда. Лікар простромлює через грудину товсту голку приблизно під кутом 30 градусів, намагаючись уникнути легень і проколоти перекардій, щоб дозволити крови витекти через голку і послабити тиск на серце. Проблема тепер у тому, що в пацієнта пробити і серце, і перекард, і він втрачає рідини з тіла з неймовірною швидкістю, що послаблює кровіний тиск і ще більше вражає серце. Це стрімке погіршення може хутко вийти з-під контролю. Добре, що серце далі здатне помпувати кров, але воно дуже нагадує старий насос для криниці він працює чудово, поки залитий водою. Та коли вона витече, годі домогтися, щоб він помпував знову. А тому після пункції перикарда потрібно відкрити грудину пацієнта і позашивати отвори, не підтримуючи належне кровопостачання і рівень рідини у тілі. І якби я знав усе це про серце в дитинстві, то розірвав би собі груди, вирізав власні артерії і віддав їх Емі. Уже майже стемніло, коли ми повернулися до причалу. Мабуть, я даремно затримав їх допізна. Ені знову задрімала, тому коли Сінді відв'язала човен, я взяв Ені на руки, а вона обійняла мене за шию. Знайоме відчуття. Те, якого мені бракувало. Я повільно пішов до будинку, коли ми наблизилися до скрині з цвіркунами, повного нічного та співу. Енні підвела голову. Вона заглянула до середини, і цвіркуни принишкли, тихо, майже нечутно перегукуючись, неначе послухалися її, чи помітили щось таке, чого я не знав. Навзір в пісні, яку чуєш тільки тоді, коли не силивишся слухати, чи далекої зірки, яку бачиш, коли не зосереджений, і то лише краєм ока. Вона приклала пальці до губ і прошепотіла. Шш. Я прислухався. Що то вони роблять? Вона глянула на мене так, наче я мусив уже знати. Звісно, що плачуть. Я нахилився і пробував прислухатися, але не зміг, і знизу плечима. Вона прошепотіла мені на вухо. Тільки якщо уважно слухати і дуже хотіти, можна почути, як плачуть цвіркуни. Я знову нахилився і повернув голову, майже опустивши донизу вухо. Вона знову прошепотіла. Ні, ні, вухами їх не почуєш. Вона легенько тицнула панцем мені в груди. Треба слухати серцем. Я мало не випустив її, отямившись і спробував змінити тему. Чому вони плачуть? Ені замислилася на хвилину. Тому що знають. Знають що. Вона поглянула на мене, ніби все було так просто. Вони знають, що коли доктор Ройра не знайде серця, а тітка Сісі не знайде того, що пересадить мені його, і я не видужую, і ми не знайдемо гроші, щоб заплатити за це, то... Наступного року я не прийду до них на розмову. Вона знову поклала мені на голову плече і заплющила очі. І тому, що вони знають, вони міняють своє життя на моє. Я відчу, що Ені на моїх руках важить 10 тисяч фунтів. Звідки вони це все знають? Вона усміхнулася, наче я дражнив її. Тому що я сказала їм, дурнику? Ах, не було ще на світі істоти чарівнішої за неї. Поруч імператора могла б вона лежати, і він слухався б її, наче раб. Сінді відчинила двері і показала мені дорогу до їхньої кімнати. Я поклав Ені на ліжко і відступив, поки Сінді вкривала її. Будинок з бетонних блоків був малий і мав лише дві кімнати – спальню з одним комодом і двома односпальними ліжками, і другу кімнату, яка слугувала кухнею, вітальною кабінетом. На коминку стояли дві фотографії. На кухонному столі, хиткому і зробленому з дикту та вкритому червоною пластиковою скатертиною повсюди лежали фінансові книжки і заяви на позики, які я вже бачив у шпиталі. Сінді помітила, що я дивлюся на фото. Зліва Енні з мамою і татом, майже три роки тому. Друга – це шкільна фотографія з минулого року. Енні була схожа на тата, хоча усмішка в неї була мамина. Вони були загорілі й енергійні. Я хотів поставити питання, але подумав, що затримався надто довго і не знав, напевне, чи хочу почати цю розмову. На шкільній фотографії Енні стояла перед синьою театральною завісою, тримаючи кермо червоного велосипеда й усміхаючись. Внизу частково прикрити рамкою було надруковане слово. Доказ. Ені знову кашлянула в другій кімнаті. Це доказ того, що кашель опустився їй до легень. «Лікар це слухав?» «Так», – кивнула Сінді. «Сьогодні зранку приходив Сел. Він сказав, що їй треба уникати контакту з іншими дітьми і кілька тижнів не ходити до недільної школи. Потрібен час». «Сел – добрий чоловік». «Добрий лікар. Найкращий». Він жодного разу не надсилав мені рахунку, а тому ніколи не довідаюся, скільки тисяч доларів заборгувала йому. Вона забращала мисками в кухні. «Хочете кави?» Я примружив оки і подумав. «Ви маєте чай?» «А вже ж!» Вона взяла чайник з плитки і почала наповнювати його під краном. Я повернувся спиною, наче визираючи з вікна, хоч мої очі далі шукали в будинку ознаки того, що незабаром перед дверима вирине коханець. Одним вухом я почув, як Сінді витягає ножа шухляди. «Ви п'єте чай з лимоном?» «Так, дякую». Сінді надрізала лимон і вигукнула «Ой, ай!» Коли я обернувся, Сінді кинула ножа і простягла руку, що стікала кров'ю на кухонну підлогу. Я взяв її витягнуту руку, розглядаючи рану, а вона закрила очі другою рукою. Лице її сполутніло, і я зрозумів, що вона от-от земліє. Від вигляду крови у вас паморіться голова, тільки своєї, пробурмотіла вона, ледве тримаючись на ногах. Я підхопив її перш ніж вона встигла упасти і поніс на канапу. Обгорнувши руку рушником, який вона тримала, я взяв на кухні переки сводню. Я виклав міст своїх кишень на стіл поруч сінді, вимив руки, а тоді промив і рану глибокий уріз лівої долоні. Я відчув, що вона не буде надто слухняною пацієнткою, коли почну працювати голкою, і що варто взятися до справи, поки вона не отямилася. Я витягнув ліхтарика за пояса, увімкнув його і, взявши в зуби, присвітив на руку. Я засилав нитку, і коли Сінді замить розплющила очі, закінчує вже четвертий шов. Вона глянула на мене, а тоді схопила порізану руку здоровою, борючись із поривом відсмикнути її до грудей. «О, Боже!» – сказала вона, заплющивши очі і знову поклавши голову на канапу. Вона намагалася втамувати своє уривчисте глибоке дихання, вивчаючи мене одним оком, поки я тихо накладав шостий шов. Цей дуже добрий, пробурмотів якрізь зуби, що тримали ліхтарика. Вона й не сказала й слова, але намагалася не дивитися на свою долоні. Сіндзі заглянула мені через плече, і наче помітила когось. Я почув тихі кроки, і Ені сказала. Тітку цвіркунко, з вами все гаразд? Так, серденько, все добре. Вона кивнула і спробувала помахом руки відігнати Енні. «Лягай спати!» Енні зайшла мені за спину і перехилилася через плечі. Коли це сталося, сандалія у неї на грудях метлялася над моєю ключицею. Вона зблискувала, повертаючись. Енні поглянула на мою роботу і на Сінді. «Ви порізалися?» Очевидно, Енні не боялася ані крови, ані голок. Поступово Сінді трохи пороживіла, але вона й не думала сходити з того ліжка. Її не тільки зв'язували зі мною 18 дюймів пурпурової хірургічної мононитки, але відлякувала кров, якої зосталося до волі. «Так, це лише невелика ранка. Іди назад до ліжка». Вона заплющила очі і здригнулася, коли я пробив голкою шкіру. Я узяв ліхтарика і пришепотів до Енні. «Он, це і уріз. Показав я голкою і посвітив ліхтариком, щоби Ені могла бачити. Майже до кістки розтячив чималу вену. Я ще раз показав голкою, цього разу ближче. Ені роздивилася, тоді глянула на власну руку для порівняння. Я говорив далі. Цвіркунка зімліла, побачивши це. Думаю, вісьмох швів вистачить, і судячи з вигляду того іржавого ножа, їй знадобиться вакцина від правця. О, чудово! Сінді заплющила очі і почала натужно дихати глибоко і повільно. Енні прошепотіла мені на вухо. «Вона не любить уколів!» Я глянув на лице Сінді, яке знову посіріло. Вже здогадався. Я зав'язав останній шов, обернувся до Енні і кивнув головою на невеликі ножиці, що лежали на столі поруч. «У мене руки невільні, не могла б ти відрізати?» Енні взяла ножниць вклала в свої маленькі пальчики в дірочки і обережно нахилилася вперед. «Просто перед вузлом», – сказав я. Я тримав нитку, наче поповину, а Енні відрізала її з любов'ю і турботою нового батька. Відітнувши, Енні оглянула свою роботу, як і вновь і сказав. «Ти не могла б дістати мені серветку?» Енні повернулася з вицвілою і порваною зеленою серветкою віддала мені. Сінді помітила її і заговорила. «Ні, серце». «Не наші добрі. Візьміть старі білі з плямами поряд з пральною машиною». Ейні принесла серветку, і я намочив її в перекісі водню і приклав легенько до руки та швів Сінді. Сінді глянула на мене. «Що? У вас немає з собою шприца? Мені аж страшно подумати, що ще у вас може бути в цих кишенях». Я усміхнувся. «Шприца немає». Я притиснув швиду, поміг їй звестися і поклав їй руку над серцем, щоб сповільнити кровотечу, яка й не думала спинятися. Енні сіла поруч Сінді, закриваючи рота, коли кашляла. Сінді глянула на неї. Зі мною все гаразд, Люба. Трохи поспи. Енні позіхнула і поклала голову Сінді на плече. Сінді зиркнула на мене, шукаючи допомоги. Я взяв Енні з канапою, поніс її до ліжка, знову вкривши їх покривалом під шию. Думаю, вона заснула ще, поки я пішов з кімнати. Сінді сиділа на канапі, борючись з нудотою, роздивляючись руку. Вона глянула на мене. У мене склалося враження, що ви робите це не вперше. Раз чи два, сказав я, і змовк. Чайник на плеті почав свистіти, тому я запарив два горнятка ромашки, і ми сиділи в тиші, дивлячись, як над ними підноситься пара. Підкралася тиша, що змушила мене з Я почав шукати спосіб утекти. Ви втомлені, мабуть. Мені треба йти. То була неправда. Вона справді видавалася втомленою, але одночасно виглядала так, наче доросле товариство стане її у пригоді, як тижнева дозу здорового сну. Кола під очима свідчили, що вона майже не спала вночі. Попри реакцію на вигляд власної крови, вона була мужньою жінкою. Я бачив такі самі кола і під своїми очима. Сінді встала і відчинила мені двері. «Заждіть», – мовила вона, далі тримаючи поранену руку на рівні коміра. «Не хочу видатися настирливою, але попрошу однаково. І визнаю, я прохатиму вас не стільки задля себе, як для Енні». Вона чекала, поки я скажу, що радо вислухаю будь-яке її прохання. «Гаразд», – сказав я під світлом Ганку. «Завтра вдень ми їдемо до Атланти, щоб зустрітися з лікарем Енні в Сеф джозеф чи не хотіли б ви поїхати з нами? Вона усміхнулася і прихилилася до дверей. Ми могли б узяти ваше авто, зустрітися з лікарем, а тоді я почастую вас дуже корисним хот-догом у Варсіті. Енні знову закашлялась. Цього разу вже довше, і я відчув, як заболіли рани навколо мого серця. Думка про те, щоби поїхати до Сент-Джо прогулятися, не видалася мені надто бажаною. Хоча я знав чимало місць для сховку, однак... Енні знову кашлянула, як «О котрій можу вас забрати?» «Маємо бути на третю». «Тоді я заберу вас у першій». Вона кивнула я їй зійшов з Ганку. Я обернувся і бойсько запитав, наперед знаючи відповідь. «Просто цікаво. Як звуть її лікаря?» Сінді відкашлялася. «Доктор Морган. Ройер Морган». «Я оперся на одвірок». «Ви знаєте його?» – спитала вона. Я похитав головою. «Просто цікаво. Оце і усе». Я насадив капелюха, на добраніч, і, кивнувши ще раз на її руку, додав Едвіл добре допомагає від болю. Дякую, добраніч. Сінді зачинила за мною двері і я поспішно подався геть вузькою доріжкою. Дійшовши до озера, я схилився над причалом, сів у камрад і помітив власне відображення на освітленому місяцем озері. «Моє лице спотворилося. Ледве втримавшись на ногах, я перехилився, відкрив рота і виблював у своє відображення на воді. Наступного ранку я старяв поряд із супербаном, заправляючись бензином неподалік від дому. Приблизно тоді, коли я заповнив бак, поряд зі мною спинився старий кадалак. Машина була брудна з діркою в глушнику. Салкоїн опустив вікно і сказав. Якраз повертаюся від Енні. Вколов Сінді ін'єкцію відправця, очистив рану і з подивом зауважив, що ти її зашив. Він пошкріб підборіддя і виглянув з вікна. Такі рівні шви мені рідко доводилося бачити. Сумніваюся, що зостанеться рубець. Я знизав плечима. Це як їздити на мотоциклі? Сел вихилив голову з вікна і запитав. І де саме майстер-човняр навчився їздити на мотоциклі? Дуже давно. Працював у машині швидкої допомоги, навчаючись в коледжі. Він одягнув капелюха і відпустив гальму і сказав. Хотів би я зустріти фельдшера, що навчив тебе цього. Я стежив, як він від'їжджає, і думав лише одне. Треба негайно втікати з міста. Завдяки швидкому вдосконаленню ліків, стан Еми дещо покращився впродовж навчання в університеті. Вона не прагнула здобути диплом, просто відвідувала всі лекційні курси з літератури і повсякчас малювала. Згадуючи минуле, я думаю, що то були, мабуть, найщасливіші наші дні, дні, коли ми дихали найглибше. Щоб утішити батьків, ми ходили на побачення перші два роки навчання і одружилися на третій, відразу після того, як я склав іспити в медичний коледж. Ми влаштували коротку, скромну церемонію на батьківському подвір'ї і провели шлюбну ніч загорнуті вовняне покривало старі хішці, сховані далеко в горах Грейтсмокі. Ніжність і чесність нашої весільної ночі – це речі, які я часто згадую. Ми просто стояли там. Двоє дітей, що виросли, одружилися. Ми нічого не приховували, нічого не доводили, були самі собою. Ми полетіли до Нью-Йорка і два тижні подорожували на старих потягах, ночуючи в готелях звідси аж до Канади. Я ніколи не бачив Ему такою радісною, настільки вільною від минулого, як під час її подорожі потягом. Що далі ми їхали, то більше опускалися її плечі розцвітала усмішка. Коли ми повернулися додому перед четвертим курсом, я відкрив листа з результатами іспитів у медичний коледж. Я набрав 45 балів. Це означало, що я впорався чудово. Вельми скоро я почав отримувати листи. Любий Різе, ми раді повідомити вам. З майже з кожного медичного університету на Південному Сході. Переважно мені надавали повну стипендію, обіцяли жадані наукові посади, але все, що виходило за межі мого єдиного дослідження, анітрохи мене не цікавило. Я хотів знати одне чого ви навчите мене про людське серце? Під час півбесіди комісія, що складалася з лікарів у білих піджаках і краватках метеликах, відповідала невпевнено або обурювалася, що я ставив таке нечемне запитання, то не була гордість. Я просто знав свою мету і не мав часу чекати, поки вони усвідомлять це. Я мусив відразу братися до справи. Усе змінилося, коли я пішов до Гарварда. Як один з претендентів на бажану стипендію, я сидів перед комісією з восьми людей, що заохочували мене ставити питання. Я шанобливо сказав, у мене є одне. Вони підняли брови і чекали. Якщо я долучуся до вашої програми, ви могли б сказати мені одним реченням, чого навчите мене про людське серце? Доктор Езра Трейнер у твідовому піджаку з метеликом, сивою бородою, лазерною указкою і пригорщою шоколадних цукерок, яку укидав одну по одній до рота, підніс пальця, опустив окуляри і сказав, «Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела». «Я мало не підстрибнув на стільці». Доктор-трейнер почав перше заняття курсу анатомії з трьох простих правил. Пийте несолодкий холодний чай. Дубильна кислота корисна для серця, як і відсутність рафінованого цукру. Щодня ковтайте аспірин, поза як завдяки ньому артерії і судини не такі липкі і менш схильні до тромбозу. І ніколи не сідайте в ліфт, коли поряд стоять сходи. Він поплескав по пляшечці з шоколадних цукерок на столі і додав. Також не забувайте контролювати погані звички. Деякі речі такі прості. Він закінчив заняття словами. «Пам'ятайте, лейді та джентльмени, ви навчитеся багатьох методик та процедур, але найкращий інструмент, з яким вам доведеться працювати, вміщається між слухавками вашого стетоскопа». Коли стихнув сміх, він підніс пальця і сказав тихо. «Ніколи не забувайте, найкраще – найбільший ворог доброго». Я вже знав це, тому що читав Вертера першого дня ми познайомилися зі своїми трупами. Мені і моїм одногрупникам дали трьох людей – синіх, зморщених і дуже мертвих, з якими ми будемо працювати впродовж семестру. Тоді, як більшість груп позначали своїх трупів номерами і технічними термінами на взір альфа, бета і дельта, своїм ми вирішили дати імена. Ми знали, що будемо розтинати все – від їхніх великих пальців до довгастого мозку. Однак, щоб ми не зазнавалися, Доктор-трейнер наполіг. Ці люди колись ходили і говорили. Вони любили, балакали і мріяли. Мертві вони чи живі? Нам слід з повагою ставитися до них. Першим був чоловік приблизно 70-ти літ, якого, очевидно, привело на цей стіл куріння. Ми назвали його Вінстон. І коли кажуть, що смола прилипає до легень, це не жарт. Вони виглядали, наче мапа мініатюрних смолостих доріг. Другою була азіатська леді 40-літнього віку, яка, як ми виявили через місяць, померла від серцевого нападу. Ми назвали її Кеті, тому що вона нагадала одному з членів нашої групи його тітку. Третім був чоловік років 65, який вмер від важкого інфаркту, судячи з мозолів на руках, мабуть, на полі для гольфу. Ми назвали його Скотті, бо нам видалося, що йому би добре пасував шотландський плед. І коли кажуть... Що бляшки прилипають до артерії, як версиста застібка, це щира правда. Через два місяці ми розтяли сонну артерію Скоті, якою кров тече до мозку, і виявили, що вона забита на 99%. Тієї першої ночі я привів Ему в морг, велику, холодну кімнату, де стояли 60 столів і стільки ж стіл, і відгорнув проста Переважно люди бачили сині тіла, скривлені губи і зморщені органи, позбавлені людських рідин чи функцій. Хворих, що наче втекли з опівнічних фільмів жахів. Але не Ема. Для Еми людська подоба була відображенням божественної. Вона пішла між столами і сказала, ми справді незвичайні. Поки я ніс додому книжки, журнали, діаграми і затято прагну вивчити все, що відомо про людське серце, Ема виливала своє серце на полотно і наповнювала наше життя барвами й експресією. Опріч Емі, яка дійсно знала про мене все, я ніколи не розповідав про свої майбутні плани. Я зрозумів, що можу говорити все, що забажаю, але слова важили мало. Важливі вчинки. Попри це мовчання, коли ми почали розрізати грудину Вінстона, бажаючи зробити ростен серця, усі обернулися до мене і сказали «Роб, ти». Ми розрізали його від грудей до основи стравоходу бездротовою пилою «Страйкер». Вставили сталевий реберний розширювач і легенько розкрили його груди. Під перекардом, сумкою, що захищає серце, лежало його джерело, хворий, змордований довгими руками коріння. Я озирнувся і коли всі кивнули, простягнув руку і взяв його пальцями. Воно було холодне і тверде. «Саме для цього ти прийшов сюди. Це початок. Вивчай його, Різе. Вивчай про нього все». Наприкінці мого першого року доктор тренер привів мене у свій кабінет і посадив навпроти себе. Він вказав на мене своєю незапаленою люлькою. «Різе, не треба мати великого розуму, щоби побачити, що ти відрізняєшся від більшості студентів. Він показав на стіну позаду мене. Я твій наставник, а тому ти вже можеш вибрати. По суті, маєш три можливості». Я знав це, і він знав, що я знав, і він знав, що я знав, і що він знав, але у цю мить відбувалося щось більше, ніж проста розмова між учителем і учнем. Він показав лазером на діаграму на стіні, на якій було зображено дерево з трьома гілками. Електрофізіологи – це електрики серця. Здебільшого вони прикладають електронні стимулятори серця і грають в джин у клубі по суботах. Вони посилають дітей у приватні школи, водять за кордонів авто і їздять на лижах у юті взимку. Він показав лазером на правий бік діаграми. Кардіохірурги майстри, водогінники. Вони вставляють стенти і грають в гольф із чоловіками, що не грають в джинрамі. Їхні дружини спільно користуються автомобілями з дружинами тих хлопців. Він знову мигнув світлом на кардіофізіологів. І, напевне, купують тимчасові апартаменти на багамах, де два тижні рибалять на муху влітку. Він повільно перевів лазер на середину діаграми, тулуб, і почав обводити його колами. Кардіоторакальні хірурги він промовляв повільно, з пошаною і притиском ми, столярі, будівничі. Ми виконуємо операції шунтування і пересадки, і робимо речі, про які гольфісти, хлопці, що грають джин-рамі, і рибалки на муху тільки мріють. Ми працюємо забагато, рідко їздимо на лижах, отримуємо набагато меншу платню, ніж належать, і здебільшого є негідниками. Правду кажучи, ми стоїмо в самому кінці, на останній зупинці перед перловими воротами або вогниною ямою. Він кинув мені лазерну указку. Вибирай. Я знав своє місце на цьому плакаті, відколи пообіцяв матері Еми. Можливо, я не знав, як правильно назвати його, але знав своє місце. Я прихилився до спинки стільця і показав на тулуп. Тут. Був тут завжди. Я вимкнув указку і тихо поклав її на краєчку стола. Він сів у крісло і схрестив руки, і пружини в його стільці супроводили ківок голови. Він звісив люльку на губі, замислився на хвилинку і зиркнув на мене примруженими очима. «Ти мусиш знати з самого початку?» «Так, сер. Це дивовижний орган. Справжній імператор, але не всі серця починають битися, одного разу спинившись. Він виглянув з вікна кудись у тьмяне минуле. Пам'ятай це». Коли я навчався в інтернатурі, доктор-трейнер обов'язково звертався до кількох вибраних осіб у класі і просив їх асистувати під час обіднього шунтування. То був один із привілеїв медичної школи. Сумнозвісне запитання давно здійняло доктора-трейнера на мітичний пітистал. Багато тижнів аудиторії тільки балакали про те, як відповісти, коли він назве твоє ім'я. Наприкінці другого року навчання доктор-трейнер одного дня обернувся до мене і голосно спитав перед класом. «Доктори, ви вільні сьогодні в день?» Я навіть оком не змигнув, тому що ціле життя чекав цієї миті. Умившись, я долучився до нього в операційній і дивився, як він вирізає грудну артерію з-під ребер Джимбо, 40-літнього будівельника, який мав 90 фунтів зайвої ваги і був приблизно за три часниці від смерті. Я стояв навпроти доктора-трейнера і поряд з Деном, його асистентом, який монополярним ножем вирізав артерію з ноги Джимбо для другого і третього шунтування. Доктор-трейнер ставив артерію, закінчивши перше шунтування, і зненацька глянув на мене щодернацькою міною на лиці. Його обличчя почервоніло, очі закотилися, коліна підкосилися, і він цілковито з непритомнім гупнувши на підлогу. Із огляду на те, що Джимбо лежав на столі з розкритими грудьми, спиненим серцем, підключений до помпи, в операційній щинився хаос. Ден кинув ножа і почав часто дихати, натикаючись на стерильні столи і розкидаючи повсюди нержавлі інструменти. Головна медсестра відсунула від Дена старильний стіл, і викликала напарника доктора-трейнера, Джека Меццо. Але він застрягнув на дорозі 30 миль від шпиталю. Біда була в тому, що Джимбо не міг чекати, поки доктор Меццо вийде на шосе і добереться до бостутських світлофорів. Поки сестра кричала на доктора-трейнера диким пронизливим голосом, Ден почав борчати щось несусвітнє до технологів і сестер, які розсипалися по кімнаті. Я глянув на анестезіолога, який підніс руки, зиркнув на нас, з перфузіологом і сказав Я не вмитий. Я подивився на жінку перфузіолога, яка піднесла руки і глянула на мене безтямним, затуманеним поглядом. Я обернувся до головної медсестри, простягнув руку і сказав Голку, тримач. Вона подивилася на підлогу, на пацієнта, а тоді на мене і поклала голку з ниткою мені в руку. Я бачив сотні разів, як вона робила це. Виконав кілька десятків успішних трупних шунтувань. Читав про це тисячу разів і мріяв про це, що хвилини кожнісінького дня впродовж 20 років. По думки, я відтворив кожен шов по два рази. Я попросив анестезіолога піднести стіл, поза як я приблизно на три дюйми вищий за доктора-трейнера. Простягнув руки до грудей джимпо і зробив те, для чого сотворив мене Бог. Я полагодив його серце. Наклавши кілька швів на третій шунт, я глянув на доктора-трейнера, який, очевидно, вдавав хворого. Я здогадався про це, тому що запримітив, як він дивиться на мене одним оком і стежить за монітором другим. Коли він моргнув до мене, я усвідомив, що все це було сплановано, і в цій змові брали участь усі, крім мене. Але байдуже. За кілька хвилин я відновив циркуляцію крови до серця Джимбо за допомогою трьох нових артерій – однієї з грудей і двох з ноги. Відключив його від помпи і стежив, як його серце заповнилося кров'ю і почервоніло. Коли кров наповнила порожнини, я простягнув руку, узяв руками серце і стиснув. Воно билося. Воно почало битися знову. І Джимбо не помер. Я відступив назад, коли зашив перекардій. вивів три дренажні трубки зі стінки живота. Закрив грудну клітку і скріпив скобами шкіру над грудиною. Ден похитав головою і засміявся. Ми робили це 17 разів, і ти єдиний, кому ми дозволили скінчити. Зазвичай доктор Тренер повертається до тями за дві хвилини після того, як хлопець у твоїй шкурі бруднить в миті руки або калічить вже скалічене серце. Він показав на Джимбо. Добра робота. Майже така, як у нього. І він показав на чоловіка позаду мене. Я обернувся і побачив доктора-трейнера, що зиркав через моє плече, ковтаючи шоколадні цукерки, які сестра по одній кидала йому в рота. Доктор-трейнер кивнув і сказав, усміхаючись, «Може й так?» Коли я скинув рукавички і фартух, він підморгнув. «Мабуть, таки майже». Єдиним предметом обстави, що зберігся в мене з колишнього рибальського табору, була велетенська залізна ванна з ливинними ніжками – Ця річ була по груди у висоту і виглядала наче з борделю. Чарлі казав, що вона важить 300 фунтів, і Емма була в цілковитому захваті від неї. Вона вмикала теплу, але не надто гарячу воду і наповнювала ванну, вищипуючи брови перед зеркалом над умивальником. Потім вона опускалась в неї, довго сиділа, додавала ще теплої води, коли було потрібно, і читала. Мабуть, вона прочитала сотню книг у тій штуці – Бульбашки, вологий рушник за головою, підперті ноги. Інколи я запихав голову у ванну кімнату і питав, товариство потрібне? І часом бувало так, що вона визирала на мене за свої книжки, переставляла закладку і кивала. Я залазив і всідався, вона читала мені, поки я тер її ноги. Ми виходили, виглядаючи, як дві родзинки. Я беріг ванну, поки ми з Черлі будували будинок, щоби вона нагадувала мені про ці миті. Якби я захотів позбутися її тепер, то мусів би ламати будинок. Ця річ була надто важка, тому довелося укріплювати підлогу у ваній кімнаті, щоб витримати її воду і того, хто в ній. Чарлі стояв під сходами, а двоє хлопців, яким я заплатив, допомагали винести мені її нагору. Ми приперли її до стіни навпроти вікна, що виглядало на озеро. Чарлі просто похитав головою і сказав, «Як собі хочеш, але я не розумію, чому ти тримаєш це старів'я?» Я напустив води, такої гарячої, яку тільки міг фізично витримати і занурився. Місяць світив на небі, як одинокий ліхтар, і легкий вітерець колошка в дерева на дворі. Я відчинив вікно, вимкнув над собою світло і сів у темряві, чекаючи. І невдовзі вони печали. І вже скоро я поринув у дрімоту, а коли прокинувся, цвіркуни вже замовкли, закінчивши свою сиренаду. Минула північ. Вода була холодна, я вийшов поморщений і вимоклий. Я не знаю, скільки разів ми з Емою сиділи в тій ванні разом. І спогод про те, як вона виходить з цієї ванни під волосся, як вода стікає з її мочок і кінчиків пальців і стіп, це один з тих образів, які я не продам термітові за весь китайський чай чи всі журнали світу. У медичній школі мене навчали багатьох речей, але в одному мені доводилося переконуватися раз у раз. Людське тіло убити неймовірно важко. Люди чинять із собою багато чого. Смалять цигарки, поки їхні легені не стають такими, як у Вінстона. П'ють за поки не прокисне печінка. Їдять, як свині, поки не зажиріє серце і нирки, і три підборіддя не звисатимуть з обличчя. Засиджуються, як слимаки, поки їм стає боляче ходити. Але людське тіло витримує всю цю кару і функціонує далі. Це подарувало мені надію. Бо якщо люди можуть добровільно завдавати такої шкоди нормальним системам, і ці системи все одно забезпечують їм 70 чи 80 років життя, то люди, на навзір Еми, які мають дефектні чи ненормальні системи, мусять прожити принаймні половину цього часу. Це означає, що поки цокає годинник, у мене залишається час вивчити все, що потрібно, а Ема має час чекати на мене. Я закінчив Гарвардський медичний університет за три роки. Опісля, завдяки рекомендаціям доктора-трейнера, мені пощастило бути обрано до п'ятирічної загальної хірургічної резидентури в лікарні Мес Дженерал. Мес Дженерал навчила мене багато. Будучи на виклику 7 днів з 14, я дізнався, що сонце – зброя, і ми здатні обійтись значно меншим, ніж зазвичай. Я часто працював 3 дні і 2 цілі ночі без хвилини сну. Після приблизно 70 кривавих годин я падав у ліжку поряд з Емою, спав 4-6 годин, а тоді вставав і працював далі. І не тільки я. Ми, 12 що працювали разом в резидентурі «Мес Дженерал», були вибрані з найкращих університетів цілого світу. Нас називали елітою, і це не перебільшення. Наші досягнення підтвердили це». Я виправдовував довгі дні розлуки з Емою, переконуючи себе, що кожна зайва година, проведена у шпиталі, присвячена досконалому опануванню фаху, що кожна така година наближає її зцілення. Коли період навчання в Мес закінчився, мені подзвонив один з найкращих трансплантологів у світі, попросивши провести 18 місяців під його крилом, вивчаючи мистецтво трансплантації. Ми згодилися, переїхали до Нешвіля. Я долучився до цього високого, довготелесого, лагідного лікаря, який, попри скромність, виявився одним з найкращих трансплантологів, яких будь-коли знав світ. Попри славу й ауру, що оточували його, він наполягав, аби ми зверталися до нього просто білі. Ми послухалися, але за спиною називали його сер. Якщо в мес-дженерал я навчився виживати і думати на ногах, то Ван Дельбірд навчив мене стілювати. Трансплантація не була складною. Її механіка відома руками. Виріжте погане серце, вставте нове, зашийте пацієнта. Найскладніше настає згодом після операції, коли ви за допомогою потужних ліків буквально примушуєте людське тіло прийняти чужий орган. Аби досягти цього, треба вибірково послабити частину імунної системи, щоб вона не могла атакувати саму себе з огляду на той факт, що серце Джони До тепер опинилося у тілі, де ніколи не мало битися. Це делікатна справа. Щоби форсувати переживання і запобігти відторгненню після операції з пересадки, люди приймали пересічно 14 пігулок на день у встановлений час. Отже, будучи хірургом, я зобов'язаний стати фахівцем з інфекційних недухів. Слід привчати себе, розпізнавати симптоми, які не бачать інші, зважаючи навіть на дрібні відхилення в аналізах крові чи хімічному складі. Звук кашлю, колір очей і шкіри, запах з рота – на відміну від інших хірургів, які можуть оперувати на зовсім незнайомій їй людині, а тоді бачитися з пацієнтом раз на два тижні до остаточної виписки, трансплантологи займаються з пацієнтами за місяць до операції, вивчають їх та історію їхньої сім'ї, а тоді переживають разом з ними впродовж болісного процесу шукання серця. Після операції вони зустрічаються з пацієнтами щотижня, а згодом щомісяця, багато років тому. Їх пов'язує цей невимовний акт, коли одна особа бере чуже серце і вкладає його в груди іншого, де воно інстинктивно б'ється знову. Небагато лікарів мають такий тісний зв'язок зі своїми пацієнтами. Пробувши 18 місяців у лікарні, я отримав дзвінок з лікарні Сент-Джозеф в Атланті. Вони прагнули започаткувати програму пересадки органів і хотіли, щоб я очолив її. Білі поблагословив мене, і відпустив з миром, як і внов і сказав. «Дякую, сер. І ми з Емою переїхали до Атланти. Але цього разу я брав зі собою два стільникові телефони і два пейджери, і був на виклику 24 години на добу приблизно 7 років, і люди приходили до мене звідусіль. Я жодного разу не втрачав пацієнта, що вже не був мертвий. Ніколи не стикався з судовими позовами і завжди досягав успіху, а тому чутка про мою майстерність хутко поширилася». Коли я практикував уже два роки, Чарлі, який пішов у будівельний бізнес на північ від Атланти, подзвонив нам, що знайшов нерухоме майно, виставлене на продаж на північному краї озера Бертон. Дві ділянки, одна за кімнатним рибальським табором і ганком, стояли одна навпроти одної через вузьку затоку в озері. Ми всі троє зустрілися з агентом в неділю у день, коли я був вільний від операцій, і обійшли маєток. Готова споруда була скромна, але чиста, і служитиме нам пристановищем на вихідні, поки ми не збудуємо те, чого хочемо. З тієї миті, коли ми ступили ногою на землю, Емма почала уявляти собі, який дім вона хотіла би мати. Дорогою додому вона почала зображати свої ідеї на папері. Ми зробили пропозицію телефоном, їдучи на північ по магістралі 400, і пізніше того ж тижня підписали папери. Одного дня після чотирьох простих шунтувань і однієї торкотомії я зайшов у свій кабінет, щоб зустрітися зі старшим чоловіком з Китаю. Зігнувшись удвоє, він, спираючись на ціпка, підвів голову, щоб привітати мене. Я зупинився потиснути йому руку і зазирнути в очі. І хоча ми не розмовляли однією мовою, я знав, чого він хоче. «Хочу жити», будь-якою мовою означає «хочу жити». Очі промовляються так само виразно, як і губи. Я призначив операцію, і того дня він знову почав жити. Коли люди побачили, що я можу працювати з тонкими тендітними тканинами, до мене почали приводити дітей. Твердість моєї руки і здатність класти найдрібніші швини в безпечно тонких місцях мала великий попит серед батьків, чиї діти, маючи маленьке тендітне серце, потребували чудес під покровом сучасної медицини. І коли я врятував восьмирічну дівчинку, що перенесла 4 операції і не могла на крок відійти від 4 машин, що підтримували її життя, мене почали називати чудодієм. Ема просто усміхалася і берегла надію. Життя пацієнта з пересадженим серцем – небезболісна мука. Після операції пацієнти надовго зостаються в шпиталі, мало сплять, здають аналізи, дістають ін'єкції і терплять, коли в різні тілесні отвори вставляють трубки. Дуже скоро вони переживають свій перший епізод неминучого відторгнення, коли імунна система тіла нападає на чуже серце. Річ у тілі, що ніколи не мало опинитися там. Відтоді починається тривалий пошук правильного поєднання ліків, що регулюють імунну систему. Далі, часті біопсії, коли лікар пропихає невеликі щіпці у трубку, вставлену у вену шиї, відтинає п'ять невеликих шматочків серцевого м'яза, щоби досліджувати й аналізувати. Опісля настують тижні фізичної терапії, тижневі та місячні огляди. Урешті-решт пацієнт мусить суворо дотримуватися довічної дієти, брати з десяток різних препаратів щоденно і суворо в належний час. Звертати якнайпільнішу увагу на кожне покашлювання, чхання і шморгання, кожен поріжче рану, що з'являється на тілі, і найдрібніші відхилення температури. Але попри всі ці труднощі і весь біль, люди стають у чергу, щоб вистраждати все це. Як і лікарі. Чесні готові визнати, що мало хто має імунітет до невеликого комплексу Бога. Сама система створює проблему. На відміну від керівників, які отримують відгуки від акціонерів чи ради директорів, лікарі не прислухаються до чужої думки. Ми живемося з влади, і в операційній влада цілковито належить нам. Усі слухняно виконують найменший наш наказ. Жодних суперечок, жодних перемовин, питань чи заперечень. Ми приписуємо, а люди виконують. Ми простягаємо руку, і люди перестрибують. І після кожного врятованого життя нас підбадьорюють. Гарна робота, доктори. Ви впоралися чудово, доктори. Устами ми можемо говорити, насправді то дрібниця, але в душі ми кажемо, ручаюся, що то була добра робота. Ми поглинаємо власну гордість і ненаситні до самовихваляння. І не думайте, що все це зустається в операційній. Поза як, зазвичай наше себелюбство сягає надто далеко, ми ставимося і до стосунків так само. Це й пояснює, чому ми працюємо 20 годин на день і не маємо родинного життя. Заставляємо за собою уламки зруйнованих подружжів і посилаємо різдвяні листівки дітям. Я уникнув цього комплексу не тому, що був кращим від інших, чи не міг собі дозволити стати його жертвою. Я повертався додому ще вечора і лягав у ліжко з жінкою, чиє дихання приймало мене страхом. Я почав працювати 20 годин на день не тому, що чув підбадьорення, хоч і не був байдужим до нього, а тому, що сподівався, що Бог пригадає всі мої добрі діла і врятує Ему. Часто я ставав у дверях після двох ночей і трьох повних днів у лікарні і падав у ліжко, неспроможний підняти обважнілих повік. Але сон – мій ворог, і я робив усе, щоб боротися з ним, тому що хотів лише одного – слухати дихані дружини. Це допомагало мені відганяти сумніви. Не раз вона оберталася уночі, бачила мої розплющені очі і гладила великим пальцем щуку. Агов, я усміхався. «Не спиться?» Я хитав головою. Вона усміхалася і торкалася моїх вуст. «Брешеш!» Я кивав. Вона пригорталася до моєї руки, торкалася кінчиками пальців моїх ніг, заплющувала очі і поринала у сон. І щоразу мені хотілося сказати «Зачекай, не йди, застанься ще на кілька хвилин». Але перш ніж я міг вимовити слова, вона вже засинала. А тому я лежав, відчуваючи, як калатає серце, і в моїх руках її слабкі груди наповнювалися і порожніли. Спокуса заснути була могутня, але я стояв посеред бурі, і хвилі розбивались обніз судна, поки я стояв за стерном. Але я мав таку ж слабку владу над цим судном, як і над човнами, які ми будували в дитинстві і пускали річкою. Ми могли ковзати поверхнею, грибти досконалими чистими помахами весла або обережно триматися мілководдя, але врешті-решт вода несла нас. То були найкращі часи і найгірші, то була весна надії і зима от чаю. І перед нами було все, і не було нічого. Переконавшись, що вона заснула, я прикладав стетоскоп до її слабких грудей і слухав – Минали години, і хоча шторм вирував у мене у вухах, хвилі билися об мій мозок, обважнілі руки спиралися на румпель, я далі слухав. Урешті-решт, коли я слабнув і витримати більше не міг, вдаряла остання хвиля, розбивала палубу і викидала мене на берег. І я за годину прокидався від жалючого світла і болю невпевненості. вигнанцем. Я усвідомив, що недуга Еми була складнішою від усього, з чим мені доводилося стикатися. І хоча трансплантація сама собою буде делікатною і непростою, саме післяопераційний стан приймав мене сумніву. Після стікох років вживання важких ліків, що сповільнювали дегенерацію серця, імунна система вже була ослаблена. Я мав би вдатися до подальшого вибіркового послаблення її імунної системи, яка мала прийняти нове серце, водночас зміцнюючи решту імунітету, щоб ми могли старіти разом. Поки я сподівався, її час добігав кінця. Ема сказала мені, що операцію маю виконувати не я, бо в разі нещасливого кінця вона не хоче, щоб я до віку ходив з каменем на серці. Поки фракція викиду М падала і дійшла до 15%, я почав міркувати про команду, яка мені знадобиться для операції. Мені була потрібна добра пара рук. Мені був потрібен хтось на взір доктора Лойда Роєла Моргана, 50-літнього хірурга, який виконав не одну трансплантацію, ставши одним з найкращих хірургів у східній частині США. Роєр часто оперував у Сен-Джозеф, а тому ми не раз спілкувалися. Роєр був схожий на плюшевого ведмедика. 60 футів завишки, з руками схожими на ведмежі лапи, він був добре велетним. З огляду на розмір рук, його можливості оперувати дітей були обмежені. Але він незаперечно потрапляв в американську збірну, коли йшлося про дорослих. Якби мене підвело серце і мені б знадобився кардіохірург, я довірив би Роєрові оперувати на моїх грудях. Ми з Емою повели його на вечерю до ресторану Чобст. Депили червону вино, куштували більш стекс і слухали нашу розповідь. Наприкінці вечері я попросив його стати моїми руками. Він глянув на ему. Вона кивнула, і він сказав так. Ми почали численні тести, які підтверджували її готовність до операції. Також увели до списку. Приблизно о півночі у вівторок я помістив інформацію про ЕМО в Національну базу трансплантацій, також відому як об'єднана мережа за позичення органів, і офіційно зареєстрував як майбутнього реципієнта. Я подзвонив їй, і вона заплакала. Їй не подобалося чекати на чоїсь смерть, щоб мати змогу жити. Середа буде теплим літнім днем. Вітерець озера підказував мені. Я встав рано, тому що сни не дозволяли мені спати завидно. По суті, вони взагалі не давали мені спати. Я вбрав фланелову сорочку з комром, який міг піднести в разі потреби, одягнув сонячні окуляри і насунув на очі бейсболку. Щоб виглядати ще гірше, я не стриг бороду. У своєму збляклому сірому супербані, вкритому джорджерською червоною глиною, зовсім не подібному до мого старого Лексуса, я відчув, що зможу уникнути викриття у Сент-Джозефс. Вузька дорога, вкрита жорсткою що вилася до їхнього будинку, була поруйнована зливами і хронічним браком догляду. Я заїхав на подвір'я і побачив Сінді та Енні, що сиділи на лавці і читали. Ені загорнулася в ковдру і вдягла червону вовняну беретку. Сінді вдягла спідницю до колін, уже не нову, і бавовняний светр без рукавів, подекуди зношений майже до дірок. Усі хронічно недужі люди мають той самий змарнілий, знесилений, виснажений вигляд. Очі запалі, бліда шкіра, крізь яку проступає синя, півпрозора основа. Випнуті вени видаються ламкими, волосся зовсім не те, яке показують в рекламі ревлону. І рухи повільні, ніби тіло йде крізь воду або ноги спечені на сонці. Медичний термін для такого стану – кахексія. Але поширенішим є вислів – тривала смерть. Так чи інакше, Енні почала прибирати такого вигляду. І під ним ховався слабкий натяк на те, що чим раз більше снаги, чим раз більше життя отікає від неї. Вона зістрибнула з лавки, підійшла до вікна з правого боку і сказала. «Агов, а ну вгадайте, що ми читаємо?» Я вийшов, обійшов машину і відчинив для неї двері. «О, що саме? Мадлен!» «Та невже!» Заговорила Сінді. А вже ж, ми думали про доктора С'юза, але вирішили, що знудимося від надміру коротких слів. Магістраль 400 була порожня, і ми приїхали у Сент-Джозефс на 20 хвилин раніше. Сінді похитала головою. Ви мусили бувати тут раніше, мені завжди треба годину, щоб знайти правильний вхід. Я усміхнувся і сказав. Інтернет – чудова річ. Так, але в інтернет-кафе за нього деруть 20 доларів за годину. «Заходьте до мене додому. Моє сполучення можете використовувати будь-коли». Сказавши це, я подумки занотував собі, що слід забрати лаптоп зі свого кабінету. Я поставив авто на стоянці для пацієнтів, про яку мало хто з пацієнтів знав. «Ого! Ми можемо спинитися тут?» «Я спробував удати здивування. Думаю, що так. Цей знак показує, що можемо». Сінді похитала головою відчинила дверцята Енні. «Ви вийдете?» – спитала вона. «Ні, думаю, що зостануся тут. Я волію їй не ходити в лікарські кабінети, поки нема нагальної потреби». Вона усміхнулася і взяла Енні за руку, поки вони проходили через електронні двері. Я сів у автомобіль, дивлячись на обкладинку Мадлен, і згадав, як мама Еми читала їй цю книжку. Через 30 хвилин я прокинувся від стуку у вікно. Охоронець махнув до мене грізною на вигляд чорною палицею. «Вибачте, сер, можна поглянути на вашу посвідку?» Майк Раміряс був нічним охоронцем 5 років тому. Його батьки родом із Старої Мексики, і саме тому в нього темна смаглява шкіра і чорне волосся. Навіть не скажу, скільки разів Майк зустрічав мене під Верима після упівночі, переконувався в тому, що моє авто рушило з місця і що ніхто не вискочив з кущів, забравши в мене габанець, годинник або життя. Майк і Софія мали двох дітей і сподівалися на більше. Він завжди носив фото і говорив, що його мета – послати їх до приватної школи. Скоро він стане керівником відділу безпеки. Він знав Ему через її постійні відвідування шпиталю і скрупульозно стежив за її станом. На похороні він сидів на дверяди позаду, плачучи, як дитина. За ті п'ять років, відколи я бачив його, Майк трохи покруглішав і лінія волосся відступила назад. Мені завжди подобався Майк. Подобалися розмови з ним. Я завжди чекав зустрічі з ним, коли зрештою покидав операційну і вирушав в коротку подорож до свого авто. Але тепер мені аж ніяк не хотілося показувати йому свою посвідку. Коли я підвів очі, він знову постукав по склі і сказав, «Сер, мені справді шкода турбувати вас, але тутешні заходи безпеки досить суворі, і чи не могли б ви бути такі ласкаві?» Я відчинив вікно і намацав рукою задню кишеню. Мій гаманець був там, але правда я не скажу. Гм. зволікав я, сподіваючись, що Ені й сінді з'являться чудесним чином. Я показав на електронні двері, не дивлячись на нього. Я віддав її сестрі й небозі, щоб вони могли перекусити. Вони усередині. Перевірка в кабінеті доктора Моргана. Він почав. О, то ви чекаєте на пацієнта? «Так, маленьку дівчинку, приблизно таку з завишки з пурпуровим убором на голові. Ви знаєте, які вони ці малі дівчатка. Усі намагаються стати моделлю з обкладинки. Я щосили намагався видаватися нетямущим селюком, але не був певен, що він вірить. «А вже ж, і не кажіть, – сказав він, – маю двох своїх. Це означало, що він і Софія мають тепер чотирьох діток. Перші двоє були хлопчиками. Я зиркнув на його значок». «Керівник відділу безпеки». «Добре. Я знав, що він буде гордитися цим». Гм, сер», – сказав я, намагаючись видаватися дурним і прислужливим. «Якщо ви хочете, щоб я від'їхав, я послухаю вас. Але мені справда треба бути тут, коли вони повернуться». Я завів двигун, але Майк поклав руку на раму вікна і сказав, «Зачекайте хвилину». Я натиснув на гальмо, але не зупиняв двигуна. Майк повернув голову, взяв невеликий радіопередавач, що висів на його плечі і сказав. «Джорджі, подзвони і спитай Мері Джейн в кабінеті доктора Моргана, чи він глянув на мене і прошепитів. Як її на ім'я? Енні. Він знову заговорив у радіо. Чи Енні, маленька дівчинка в пурпуровому вборі на голові, зараз у лікаря?» Майк оглянув територію навколо нас, повсякчас пильний, стежачи за автостоянкою і водночас приклавши радіо до вуха. Угорі пролетів літак, спотворивши сигнал. Він натиснув на зв'язок і сказав. «Повтори, Джордже. «Так», – відповів Джордж. «Вона вже повертається». Я видихнув з полегшенням. Джордж заговорив знову. «Ти міг би зустріти їх біля дверей, тому що доктор Морган веде їх униз». «Підтверджую», – сказав Майк, трохи випроставшись. Я, як махнув Майкові, позакривав вікна і поправив своє маскування. Майк підійшов до дверей, як тільки роєр вийшов через них, везучи Еню у візку попереду Сінді. Під правою рукою у нього стирчав величезний конверт. Світлини. Я поглянув просто вперед, увімкнув радіо так, щоб мати змогу чути їх і не пропонував допомоги. Роєр відчинив задні пасажирські дверцята, підніс Ені з візка і поклав на сидіння і застебнув. Сінді зайшла через передні двері і сіла, пригнічена. Роєр поцілував Ені в чоло і зачинив за неї дверцята. Вона прихилилася до сидіння і заплющила очі. Сінді відчинила вікно і висунула через нього голову. Не чуючи Ройера, вона вимкнула радіо і сказала, «Дякую, докторе Морган». Роєр віддав їй світлини і заглянув на задні сидіння. Десь із заплющеними очима сиділа Ені, часто і поверхово дихаючи. «Сінді», – сказав він, підносячи руки, – «я можу зробити їй операцію, але він дав мені великі руки. Крім того, вона потребує когось особливого, когось обдарованого». Я фізично не можу дістатися туди, куди треба. І фізично не можу так тонко шити. Нам доведеться шукати когось іншого. Роєр замок і поглянув у долину. Я знав хірурга, якому це снаги. Ми називали його чудодієм, але вже кілька років я не можу його знайти. Гаразд. Він повернувся у теперішнє і поплескав по світлинах. Бережи їх. Ми бережемо для Ені пріоритетне місце у списку. Фракція викиду дійшла останньої межі. У найгіршому разі це зроблю я. Але... Він знову обернувся до Енні. Вже час молитися про диво. Нам воно потрібно. Сінді витерла сльозу і прошепотіла. Дякую. Вона зачинила вікно і сіла, склавши руки на колінах. Скоро я вімкнув задній хід і приготувався натиснути на газ. Вона знову відкотила вікно і сказала. Докторе Морган! Ройно обернувся і підійшов. Вона глибоко вдихнула і змінила роль з матері на опікуна. «Я не встигаю з платежами у ваш заклад. Думаю, що наступного місяця ситуація зміниться. Банк, з яким я розмовляла». Роєр підняв руку і відмахнувся. «О, пісня, сказав він. спершу операція. Тоді, коли вона повернеться до школи і бігатиме на майданчику, ганяючись за хлопцями і просячи пофарбувати її нігті. Ми обговоримо решту». Сінді приглушено хлипнула. Роєр поплескав їй по спині. «Не відволікаємося від найголовнішого. Ейні треба одужати, одружитися, народити дітей, стати дружиною, мамою, бабусею. Усе це можливо. Але нам доведеться здолати кілька перепон. Він знову глянув на світлини. Не загубіть їх». Уперше Роєр заглянув в автомобіль. На водія. Я дивився просто вперед, але міг бачити, як Роєр оглядав мої руки, що лежали на кермі. Поважний недогляд з мого боку. Я опустив рукав, щоб приховати годинник. Водійський годинник блюс і мастер Омега, який Ема подарувала мені на нашу першу річницю. Ройл нахилився, щоби побачити досяжну частину моєї вилиці й обличчя. Його очі примружилися, він глянув на Сінді, а тоді на мене і знову на Сінді. Він говорив повільно і виважено, повсякчас дивлячись повсінді на мене. Дива досі трапляється. Попри те, що думає дехто, дива досі трапляється. Ми виїхали зі стоянки, Сінді поклала руку мені на плече. Дякую, що підвезли. Не думаю, що ми би впоралися самі. Поки що вам все вдавалось досить добре. Вигляд може бути оманливий, зауважила вона, визираючи з вікна. За вікном з'явилися інші автомобілі. Ені спала, а тому ми минули і Версіті, і Старбекс, і, звернувши на магістраль 400, попрямували на північ. Я мовчав, заблукавши серед питань, що облягли мене, і, гадаю, Сінді відчула мій настрій. Ви мовчали, відколи ми виїхали з лікарні. З вами все гаразд? Звісно, тільки от думаю про Ені. Сінді кивнула, Не тільки ви… Енні спала цілу дорогу додому. Ми заїхали на їхні подвір'я, коли вже посутеніло. Засвітилися сенсори руху і трохи втішили мене. Я лишив двигун свого Субернанна на ходу, заніс Енні середини, поплескав Сінді по плечу і вийшов на двір, почувши, як Сінді лагідно гукнула «Дякую!» – від ліжка Енні. Я сів у машину і на пасажирському сидінні помітив конверт. Дві половинки мене боролися між собою. Я знову глянув на конверт, а тоді узяв його і витяг в міст. Там я побачив світлини. На комп'ютерних дисках сумніву, містилися ультразвукові зображення. Відео серцевого катетера, який покаже впорскування барвника і загальну роботу і силу серця. І, зрештою, томографія. Я підніс світлину на світло і роздивився обриси серця Ені. Роєр мав рацію. Я відніс конверт до дверей, просунув його між дверною прокладкою та деревом і поїхав додому. Поставивши автомобіль, зійшов на ганок і слухав цвіркунів. То був пронизливий спів. Уже наближалися вихідні на 4 липня, і я знав, що озеро буде переповнене людьми, човнами і гулом до гідроциклів, але я мусив забрати Ему з будинку. Вона не вставала з ліжка місяцями, і якби мала енергію раніше, то вирвалася б зі своєї в'язниці ще багато тижнів тому. Я підтримував її життя майже щоденним внутрішньовенним впорскуванням дофаміну, своєрідним адреналіновим стимулянтом для серця. Він примушував серце битися сильніше і регулярніше, але водночас скорочував його життя. А що Ема опинилася майже вгорі у списку трансплантацій, то ми з роєром дійшли згоди, що додаткова сила, спричинена ліками, допоможе їй. І прилаштували їй ПЦВК – периферійний центральний венозний катетер. Виглядав як крапельниця у лівій руці Еми, але насправді він приєднувався до трубки, що йшла по лівій руці і сягала аж до правого пересердя, дозволяючи лікам потрапляти просто в серце, де вони могли змішатися з оптимальною кількістю крови. Він дозволяв нам на один крок випереджати темну ніч, що бігла на зерці. Емі була худа, виглядала смертельно блідою, мало говорила, здебільшого пошепки, і повільно кліпала. Її волосся було рідке, нігті крихкі, а рад часто напханий ватяними валиками. Вона наблизилася до самого верху в списку, але поза як кілька імен мали перевагу, я знав, що в нас ще зосталися одні вихідні. А тому я поклав автомобіль досить плазмових і внутрішньоведених рідин, щоб продовжувати щоденні впорскування дофаміну і три пляшки рідкого кисню, які я вживав щоночі для покращення сну. Кисневе насичення пом'якшувало навантаження на тіло, дозволяючи їй відпочити щось на взір нагромадження енергії в банку. А після пересадки тіло вибере все до останку. Кисень трохи відновив колір її обличчя, і вона тішилася моментами відносної радости. І на той випадок, якщо з'явиться серце, я подзвонив хлопцям з санітарної авіації, дав їм точні супутникові координати будинку і сказав, що за сотню ярдів розташована паркувальна зона, здатна прийняти гвинтокрил. Ема з незальними трубками, завішаними на вуха, що помпували кисень дій у ніс, поклала голову мені на плече, і ми поїхали до озера. Ми були збуджені. Після довгого чекання і навчання, після стількох сподівань ми врешті знали, що лише кілька тижнів відокремлюють нас від нового життя. Я звільнив свій розклад від операції на два дні, чого ніколи не робив, відколи розпочав свою практику. І один день просидів біля телефону, дістаючи новини від медсестер і консультуючись з іншими лікарями про колишніх і майбутніх пацієнтів. Після обіду я навіть пішов повеслувати. Упродовж років я мав таку змогу тільки на стаціонарному тренажері в лікарняному оздоровчому центрі, куди щоденно поспішав на п'яту ранку. Ема сиділа над озером, малювала, спала поряд з горнятком чаю і дивилася, як хвилі від човнів розбиваються об дамбу. Тієї ночі, 21-річний хлопець в Дейтоні, спійнілий від пивного коктейлю та амфетамінів, розігнав свій швидкий рокерський мотоцикл до швидкості понад 80 миль на годину і спробував перестрибнути цілий перехрестя перед захопленими очима кількох десятків таких же дітей з праглих пригод. Він виїхав на поміст і досяг потрібної дистанції, швидкості і, налихо, висоти, поза на вершині траєкторії стрибка його ледь не залишила без голови високовольтна лінія, якої не було враховано. Мотоцикл приземлився без нього. Електрична компанія спустила його донизу, і в лікарні було негайно констатовано клінічну смерть. Йому штучно підтримували життя, поки лікар розмовляв з батьками про донорство. Шпиталь у Дейтені повідомив про серце, і Національний комп'ютер оголосив про ідеальний збіг для двох пацієнтів. Величезна перевага об'єднаної мережі запозичення органів полягає в тому, що вона дозволяє лікареві уникнути ситуації, де він міг би грати роль Бога. Єдиним можливим винятком з правил може бути випадок, коли ваша програма трансплантації стала досить великою і мережа перелічених пацієнтів розрослася. Навіть у такому разі шанс ідеального збігу в для двох пацієнтів не більше, ніж ймовірність зазнати удару блискавки і нападу акули в той самий день. Адміністратори мережевої системи підтвердили збіг через систему подвійних перевірок ще до дзвінків. І опісля зателефонували двом лікарям, що були вказані як відповідальність за обох пацієнтів. Того дня два телефонні дзвінки надійшли до мене. «Привіт!» «То був Ройер. Ми маємо…» Нагоду. Інтонація його голосу говорила про щось інше. «Маємо серце?» «І», – спитав я, – «підійде для Ширлі і Еми». За шість тижнів до того Ширлі Петтон прийшла на зустріч зі мною. Їй саме минуло сорок. Вона мала двох дітей – 13 і 10 років, чоловіка, з яким прожила 15 років і єдине бажання. «Я хочу побачити, як мої діти закінчать коледж». Єдина проблема була в тому, що серце не дозволяло їй цього зробити. Син привіз її в офіс, і коли я попросив її устати, вона не могла. Вона почула про мене і мою команду, про досвід Ройера і мої незвичайні здібності, і приїхала з Брунсвіка, щоб попросити мене вирізати її серце і вшити нове». Я помітив, як вона дивилася на свого сина, як дочка дбала про кожну її потребу і почув, що чоловік працював на трьох роботах, щоби забезпечити дружині необхідне медичне обслуговування. Вона підсунула стілець до того місця, де я сперся на стіл, зняла окуляри для читання і взяла мене за руку. Вона обернула її, вивчаючи кожну зморшку і потовщині шкіри, а тоді знову подивилася на мене. Я чула, ви маєте дар, сказала вона. «Ви поділитеся з ним зі мною?» Зважаючи на її стан, ми впустили її в житло поряд, що перебувало у власності лікарні, неподалік від травматичного центру. Ширля ослабла до такої межі, що могла так і не вийти з лікарні. Або ми знайдемо її серце, або вона вмре, чекаючи на нього. Ройер заговорив далі. «Усе залежить від тебе. Ми можемо поставити Ему на ноги за три дні» а тоді сісти біля телефону і розіслати звістку про Ширлі. Я похитав головою, а Ема провела пальцями по моєму волосі. Навіть не чуючи розмови, вона знала. Дивно, але знала. «Усе гаразд», – сказала вона. «Зі мною все гаразд». Я роздивився її очі, відкинув сумніви, яким вони прийняли мене, і сказав. «Я буду там за 90 хвилин. Готуйте, Ширлі». Ройлер ковтнув слину і сказав, виїжджаю. О дев'ять чотирнадцять ранку, негайно. Він поклав слухавку і сів на літак, а я вмився, поцілував Ему і покликав Чарлі за няньку. Ема відпустила мене жестом руки, силованою посмішкою і хрипким шепотом. Іди, обійми, Ширлі, за мене. Я побив майже всі рекорди швидкості пересування на шляху до Атланти, тоді як Роєр полетів до Дайтони. Він повернувся, відкрив холодильник і, стоячи над Ширлі, дав мені ідеальне серце. Я зробив те, що мав зробити – поклав останній шов і від'єднав Ширлі від помпи. Її нове серце наповнилося кров'ю, стало яскраво-червоним і почало битися, як бубон. Я поговорив з її чоловіком і залишив його в чекальні з дітьми, де вони розмовляли передусім про коледж. Я повернувся додому затемно, подякував Чарлі і обернувся до Емі. Вона простягла руку і пробігла пальцями по темних зморшках, що не завжди оселилися під моїми очима. Побачивши моє лице, вона усміхнулася. Ема знала, що Ширлі все добре, і вона одужає. Вимовляти слова було важко, навіть пошуки, А тому вона написала цидулку і показала олівцем. «Чому ти не поспиш трохи?» Поза як телефон не дзвонив, не пищав пейджер, пацієнти не чекали на моє прибуття і жодне серце не летіло літерджетом, я поклав дружину в ліжко, ліг поряд з нею, поклав руку на тонкий кістлявий стан і заплющив очі. Вона щепила свої пальці з моїми і припала теплою шкірою до спини моїх грудей, і до мене підкрався сон. Прокинувшись у темряві за багато годин під розквітлою парасолькою фейерверки на 4 липня, я відчув, що Емми немає. Після обіду я поїхав у гори до своєї комори. Я відсунув запелюжену парусину, оглянув штабелі, взяв згори 12 добірних соснових дощок і 4 чотиридюймові бруски і повернувся додому, щоб провести ніч у майстерні над озером серед стружки і лаку. Коли Чарлі з'явився о 5.30 ранку, бажаючи повеслувати, я обернув ніжки, змайстрував і перелаштував обідок за допомогою пазу і шипів, загвинтив і приклеїв верх і готувався покласти другий шарлаку. Чарлі засупів, жваво обійшов навколо, пробіг пальцями по краях і сказав. Гарний стіл, згодиться, сказав я, критикуючи власну роботу. Чекаєш на товариство? Ні, сказав я, не підводячи очей. Чарлі усміхнувся і сказав. «Хочеш зробити до нього ще й лавки?» «Не думав про це». «Гаразд», – сказав він, пошкрябуючи себе по підборідді. «Де вона сидітиме?» «Це привернуло мою увагу. Я підвів очі і помітив його усмішку. Не знаю». «З якоїсь причини Чарлі мав добрий настрій, а це означало, що веслування буде важким, довгим і стрімким. Я підтримував ритм, але з великими труднощами». Думками я блукав де інде. За годину ми повісили човен на козлеї. Чарлі поплескав мене по спині, і ми відразу зістрибнули з краю причалу. Він однією рукою схопився за дріт, а іншою відштовхувався у воді. Джорджія сиділа на протилежному причалі. звісивши лапи з краю, стежачи за балетним танцем Чарлю у воді. Він дійшов до свого причалу, потер її вуха і повів за собою до будки, щоб нагодувати сніданком. Задзвонив телефон, раз і вдруге, перш ніж я взяв слухавку. «Ало?» «Агов, я маю для вас комерційну пропозицію», – жвава заговорила Сінді, а це означало, що вона сиділа і думала цілу ніч. Я чув, як позаду неї балакали люди і дзвонив касовий апарат. «Гаразд, я намагався говорити невимушено». Вона говорила до когось іншого. Я прийшла рано, щоби подбати про закупи. Френск сказав, що я можу використати його телефон. Буду за хвилину, вибачте. Я уявив собі, як вона підвелася, прикусивши нижню губу. Було чути, як жіночі черевики ступають по гулкій дерев'яній підлозі. Прибачте, я вже тут. Вона замовкла, я майже чую, як вона відгортає волосся за вуха. Так, як це роблять жінки, коли думають, нервують, або роблять одне і друге одночасно. Я росла на пеканській фермі біля самої магістралі 75, на північ від Тифтона, на південь від Дмейкона, приблизно 50 акрів дерев. Ми продали будинок багато років тому, але досі є власниками гаїв. На жаль, майже всі дерева вже мертві або постраждали від ударів блискавки. Ах, про що йшла мова? А, так, ми маємо цю стару комору. Вона змовкла, щоби дати мені змогу повністю усвідомити ці слова «стару комору». Їй вже приблизно 200 років. Я сама добре не знаю, що там, але вона досить велика, я думаю, що в ній досить доброго дерева. Якщо ви витягнете звідти, що вмога, то я поділюся з вами 50 на 50. Я навіть допоможу вам, якщо ви скажете мені, що шукати і робити. Подумки я оцінив цю угоду, але і економіка не мала нічого спільного з грошима. Мені довелося помовчати, а тому вона заповнила паузу. Я просто подумала, що завдяки вашій фаховості і гроші не будуть зайві. Енні кашлянула на тому боці глибоким слизистим кашлем, і я почув, як Сінді шепоче. Енні, серденько, закрий рота і не клади олівця, виконуй домашні завдання. Енні сказала те, чого я не міг почути, і Сінді відповіла. Мені байдуже, що каже той учитель, ти не надто відстала і наступного року перейдеш у третій клас. Я заговорив. Спершу треба на неї подивитися. Гаразд, повідомивши вчасно, я зможу звільнитися на вихідні. Сьогодні буде вчасно? Можливо. Я спитаю. Вона стишила голос. Сьогодні бос не в доброму гуморі, але такого ніколи не буває в ці дні місяця. Вона має найгірший передменструальний синдром з усіх жінок, яких я знаю. Вона змовкла, а тоді заговорила, як зазвичай. Мабуть, я розповіла вам трохи більше, ніж потрібно. Я усміхнувся. Мене тішило вміння Сінді міркувати в голос. Енні покашляла ще раз. Цього разу довше, і частину слизу, що сочився з грудей, вийшла в горло. Я вже чув такий кашель 10 тисяч разів, і жодного разу картина, що супроводжувала його, не мінялася. «З'ясуйте те, що стосується вашої роботи, а я тим часом поговорю з Чарлі, тому що він також нам потрібен, і ми вирушимо в п'ятницю рано вранці. Так буде добре?» Вона хвилину мовчала. Подумки я уявляв собі жінку, що сиділа в орендованій конторі, розмовляючи по дротовому телефону, тому що не мала коштів на стільниковий. Я бачив жінку, що працювала на двох, деколи трьох роботах, відчайдушно намагаючись розірвати зачароване коле, куди вона потрапила. Я бачив, як глибоко вона дихнула. Бачив, як вона усміхається, як підіймаються її плечі і полегшення наповнює зболілу порожнину внизу. І як і в сотні пацієнтів, що приходили в мій кабінет, я бачив зблиск надії, що виринає з глибин, підноситься наче фенікс-попелу, поразки і неспромоги. Пошупки, Пошубки, як я звик. Вона сказала «Дякую» і тихо поклала слухавку на телефон. У п'ятницю ввечері на мене напав голод, але я обмежився вечерю, приготованою на швидкоруч у мікрофільовій печі, але не Чарлі. О 5:30 вечора він з'явився на своєму причалі, бездоганно одягнутий. "Агов, мовчазний хлопче, той, хто не бере телефон у слуховку, той, хто не бажає будувати човни, а ну, вставай на ноги і забери мене. Час вечеряти". Я зачинив свій кабінет, де просидів майже весь день. Узяв ключі і виїхав на ґрунтову дорогу, що вела довкола невеликої озерної затоки до дверей Чарлі. Він стояв там з Джорджією, постукуючи ногою. Він сів у автомобіль, наказав Джорджії лежати біля своїх ніг і з усмішкою на лиці сказав. «Їдь туди», – показавши в протилежному криниці напрямі. «Куди ми їдемо?» – забрати моїх друзів. Я запросив їх усіх на вечерю. Я спинився і зупинив двигун, а тоді повернувся до Чарлі і підняв брови. Він глянув на мене і сказав. Так, лікарям вподоби, коли їм кажуть, що робити, але ти не мій лікар. Крім того, якщо ми завтра їдемо в невеличку подорож з цими людьми, то я подумав, що варто краще познайомитися з ними. Ми заїхали на подвір'я, де сиділи чекаючи на нас Сінді та Енні. Вони виглядали так, наче хтось уперше в житті запросив їх на обід. Ці усмішки варті десятьох обідів. Я обійшов довкола і вичинив дверцята Чарлі. «Сінді, Енні, ви вже знайомі з моїм швагром Чарлі. А це його дівчина, Джорджія». Вони засміялися, і Чарлі повернув лице приблизно в нашому напрям. Він простягнув руку, незграбно показуючи на Сінді, і вона взяла її, дивлячись на мене. «Усе гаразд», – сказав я Сінді. «Не хвилюйтеся, Чарлі не може вас бачити, але він вже здогадався, як ви виглядаєте». Чарлі усміхнувся, заплющив очі і забормотів: "Так, наче щойно з'їв шоколадне тістечко. І я люблю красунь, мов він задарше носа. Сінді зашарилася і вивела вперед Енні. Енні підвела погляд на Чарлі, не що має робити, і Чарлі прихилив вухо до неї. Вона дихала як хронічний астматик. Чарлі вийшов з автомобіля, став на коліна і лагідно поклав праву руку на лице Енні. Вона стояла руки в боки, в береці сунуті на бік, поки Чарлі обводив кінчиками пальців обриси її обличчя. Врешті він натрапив на руку і лагідно потиснув її. Він опустив своє лице до Енні, рухаючи очима, не наче пробуючи знайти хоч якесь світло чи відображення. Закінчивши читати її обличчя, він знову взяв руку Енні і сказав: Колись я знав таку дівчинку, що була дуже подібна до тебе. Він узяв в обидві руки її руку. Чув, що в тебе особливе серце. Енні усміхнулася і несвідомо потерла сандалію на шиї. Чарлі прислухався, трукнувся пучками пальців сандалії і пуделка з нітрогліцерином і спитав. Що це? Енні розквітла. Це моєї мами. Сандалія. Чарлі нахилився, притуливши ближче вухо, неначе ведмежатник, що ламає сейф. Його пальці спробували прочитати літери. С. 36 26. Це з язики Іля. Чарлі кивнув і впустив сандалію, що висіла при самій шиї. Він заговорив тихим побожним шепетом Я дам вам нове серце і новий дух вкладу в ваше нутро. Він поклав руку на груди Ені. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Енні здивувалася. Звідки ви це знаєте? Чарлі посміхнувся. Моя сестра любила цей вірш. Вона завжди ходила з книжкою в руках. Вона і той Ромео, сказав він, вказуючи рукою на мене. Вивчала стільки всього на пам'ять, а тоді говорила одне з одним завченими фразами. Деякі з них прилипли до мене, відтоді я намагаюся позбутися їх. «Гадаю, що від цього я не зміг. А я можу зустрітися з нею?» – запитала Енні. Чарлі усміхнувся і встав, узявши Енні за руку і повівши її на переднє сидіння. «Так, років за 80. Я висадив їх перед входом до Криниці, доручив Чарлі й Джорджі завести їх до столу і припаркувався. Минуло багато часу і завдяки ньому моя історія виглядатиме правдоподібною, коли я зможу вдало брехати під час періоду питань і відповідей». Скоро я дійшов до дверей, почав падати дрібний дощ. Темні хмари вгорі підказали мені, що той дрібний дощ падатиме цілу ніч. Я знайшов їх у кутку, де що носив фартух з написом «Жінки мене хочуть, а риба боїться», очевидно розважав ені історіями. Я стояв у тіні і стежив, як вона освітлює кімнату. Навіть бліда й виснажена, вона випромінювала ясне світло, яке помітив би й сліпий. І Чарлі помітив. Його лице обернулося до нього, грілося під ним, і наче місяць відбивало його. Девіс узяв замовлення на напої, а я прошмигнув під столами на своє місце між Енні і Сінді. «Що тут добре?» – Сінді спитала мене. Я розкрив меню, нахилився і показав на гамбургери. Усе з цієї медичної секції. Девіс готує найкращі гамбургери в цілому світі. Вона глянула на мене. «А що берете ви?» Я глянув на Енні, а тоді знову на Сінді. Як зазвичай. Трансплант. Енні поклала меню, усміхнулася і відсунула беретку з очей. І мені також. Вона простягла до нас руки, неначе кажучи. Хіба це має значення? Мені він все одно потрібен. Сміх був приємний. Навіть більше чудовий. Він очищав. а якщо хтось і потребував його більше від мене, то це Сінді. Знову з'явився Девіс і взяв замовлення. Три транспланти на окремій тарілці. Він з них за сковородою почав накладати мелене м'ясо в гамбургери. Поки ми говорили, місцевий гурт почав готувати сцену для п'ятничного виступу. У Сасквочі зібралися чотири хлопці з Атланти, які покинули роботу страхових агентів і брокерів заради двогодинних подорожей на північ, що дозволяли їм поринути в акустику Південного року. Поки ми чекали на страви, Сінді звернулася з питаннями до Чарлі, який був занадто щасливий, щоб відповідати на них. Я сидів на краєчку крісла, слухаючи, дивуючись і тривожичись. Чарлі взявся за наше дитинство, переповідаючи несусвітні і правдиві історії про всі клопоти, яких ми зазнали, щоб розважити дівчат. На щастя, він уникав другої половини розповіді. Через двадцять хвилин Девіс приніс наші страви, і ми почали їсти під єдиною лампочкою, що освітлювала наш стіл. Тільки но ну, я взявся за веделку, Енні заговорила. Містере Чарлі, ви не скажете благословення? Чарлі усміхнувся і прошепотів майже до самого себе. Устами, немовлят. Він узяв за руки Сінді й Енні, які своєю чергою взяли мої і схилив голову. Господи! Ти єдиний тут знаєш, що ти робиш, а тому ми просимо, щоб ти навідався до нас. Стань почесним гостем за цим столом. Наповни наші бесіди, наш час і наші серця, бо...» Чарлі спрямував голос в моєму напрямку. Вони є джерелом життя. Несвідомо, Сінді міцніше стиснула мою ліву руку, неначе реагуючи на те, що Чарлі стис її праву. «І Господи, дякуємо тобі за Енні. Бар за тих». На інших столах схилилися голови і люди кивали, заплющивши очі. Чарлі говорив далі. «Ми всі знаємо, що вона потребує нового серця. Це бачить навіть сліпий. Однак ти робиш це. Ти оздоровлюєш розбиті серця, тому оздоровті серця за цим столом, що потребують оздоровлення». Він замовк, щоб усі зрозуміли вагу сказаного. «Я не вдаю, що знаю більше, ніж маю знати, але ти сказав Єремії, що маєш задум для нас, задум не кривдити нас і подарувати нам надію і майбутнє». Він знову змовк. «Тому що, господи, я відчуваю, що ця маленька дівчинка заслуговує цього. Я знаю, що для тебе немає нічого дорожчого, ніж мала дитина». Рука Сінді задрижала. Біля столика за спиною Чарлі пчихнула жінка і чоловік, що прийшов з нею, запропонував їй серветку. Чарлі підняв голову. Тепер у барі його слухали всі, і в багатьох очах не було сухо. Господи, дякую тобі за цю поживу, за Девіса і мого брата Різа. Молюся, щоб ти благословив його, беріг його і осяяв його своїм обличчям. Амінь. Я підвів очі і побачив, як Деві стоїть навколішки позаду Ені. Його очі заплющилися, і пошрамовані, і покалічені щиколотки рухалися, наче гігантські хвилі по спині Ені. Вона тихо сиділа, заплющивши очі, ворушачи устами. Минула хвилина. І Девіс устав, повільно рушивши до жаровні. Кутиком ока я помітив молодого чоловіка, що стояв самотньою кутику курячи цигарку, уважно стежачи за нашим столом. Терміт нахилився вперед і вийшов з стіні, струшуючи цигарку в попільничку на своєму столі. Я кивнув йому, і він відповів мені кінком голови, довго видихаючи цигарковий дим. Коли ми повечеряли, Сасквач підступив до мікрофона і почав зі своєї знакової пісні мелодії підштовхнивене містер Ісусе, акумулятор на нулі, у стилі кантрі, Південний рок. Енні та Сінді вона сподобалася. Вони плескали впродовж усієї пісні, співаючи хором, коли соло гітарист Стівен Джордж просив цього. Девіс кинув чек на стіл і в цей момент Сінді простягнула руку до гаманця. Чарль почув брязкіт і похитав головою. «Ні, мем, не тут. Я запрошу у вас і заплачу за вечерю, але спершу я хочу запросити на танець «Он леді». Він устав, знайшов дорогу до краю сцени і зашепотів щось на вухо Стівенови. Стівен кивнув, ступив на електронну панель під ногами, що мала якийсь зв'язок з підсилювачем позаду нього, і поклав гітару. Він сів за піаніно і почав грати, як велить вона Біллі Джоела». Чарлі взяв Ені за руку і пробився між столами і сільцями на танцювальний майданчик. Ені йшла вслід, широко усміхаючись. Чарлі впав на обидва коліна, і голова Ені трішки виступала над його. Він поклав руку її на стан, а другу тримав високо над грудьми. Ені простягла йому одну руку, а другу поклала на плече і, сяючи, кружляла по підлозі. Посередині пісні всі очі в ресторані стежили за цими двома. Опустивши очі, я помітив, що Сінді тримає мою руку. Вона просто похитала головою і стежила водночас за всім і нічим. Цей танець – одна з найкращих речей, яку я бачив будь-коли. Шукаючи приводу забрати руку, я передав гроші Чарлі Девісу і склав руки на колінах. Сінді виглядала зніченою і почала м'яти хустинку. На протилежному боці ресторану терміт запалив ще одну цигарку, кинув гроші на стіл, допив газовану воду і пішов геть. Я спинив двигун, і ми з Чарлі провели їх до дверей. Енні обійняла Чарлі за ноги і сказала. «Дякую, містере Чарлі, було весело. "На добраніч, Енні». Дівчинка приклала пальчика до уст і примружила одне око, неначе наче міркуючи, чи ставити питання. Чарлі чекав і, зрозумівши причину мовчанки, сказав, «Щось маєш на думці?» Містере Чарлі, мені цікаво. Це важко не мати змоги бачити». Чарлі сів по індіанському наганку і лагідно взяв обидві руки Енні. Вона сіла навпроти нього і притисла коліна до його гомілок. Світло на наганку було слабке, але воно сягало донизу, ледь торкалося їхніх плечей. «Енні!» Приблизно тисячу років тому сліпий чоловік на ім'я Вертемей жив у місті Єрихон. Щодня він сидів за самими міськими воротами, тому що всі проходили там. Якщо ти сліпий і мусиш просити грошей, чи хочеш привернути чиюсь увагу, то йдеш туди. Ви хочете сказати, як люди біля світофорів, що тримають картонні оголошення? Щось на взір того, Чарлі усміхнувся і витяг червону хустку з задньої кишені та поволю почав складати її на стегні. Вартимей три роки сидів там, біля воріт. Сліпий, як лилик. Майже всі знали його і ручаються, що його повсякчасний крик набрид їм. Але що мав робити сліпий чоловік? Якщо він не буде здіймати галасу, то помре. Тепер він лагідно приклав хустину до очей Енні. Отже, ти потримай її, а я завяжу ззаду. Енні притисла її пальцями, а тоді примружила заплющені очі. Чарлі простягнув руки і обережно зав'язав пов'язку на очах. Він продовжив розповідати. Отже, це старий вертимей, що просить, благає, остогити усі. Постійний біль у ситнях. Енні урвала його знову. Що таке сидні? Чарлі засміявся. Те, на чому ти сидиш? Я стежив за бесідою і усміхнувся. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Сінді підступила до мене ближче, і її плече торкнулося мого. Одного дня він почув, як підходить сила Люду. До речі, Вертимей знав майже все, що відбувалося в ті дні. Він сидів біля міських воріт. Тепер сказало би, що він ведучий на каналі Фокс чи СІНН. Тому, коли ця юрба підступає ближче, Вертимей устає, махає руками і кричить на повні груди. Чарлі змог. Ти знаєш, що він кричав? Енні похитала головою. Гаразд. Голос Чарлі стишився майже до захопливого шепоту. Він знав, що перехід такої сили люду міг означати лише одне. А тому він починає вигукувати. «Сину Давидів, змилуйся не до мною! Сину Давидів, змилуйся не до мною!» Тобі може видатися, що в цьому немає нічого особливого, але в ті дні за таке могли убити. Для всіх інших юдеїв, що стояли поблизу, це означало одне – Щонайменше одна особа вважала, що чоловік, що йде до них, то був Ісус, Месія, цар, на якого вони чекали. У кожному разі старий Вертемей, якому набридли ворота, якому набридла сліпота, не міг чекати далі. І йому було байдуже, чи хтось уб'є його чи ні. Він чув розповіді, чув новину і переконався. І тому він починає підстрибувати, викрикуючи щодуху. Чарлі намалював картину руками в повітрі. Місцеві мешканці, не бажаючи, щоб Ісус подумав, наче їхнє місто повне з і химерників, наказують Вартимею замовчати. Люди казали це йому роками. Але не Вартимей. Чарлі похитав головою. Він не замовчить. Тим часом Ісус вже досить наблизився, щоби почути. І він спиняє Юрбу та каже, прикличте його. Тепер Юрба біжить до Вартимея, обтрушує його і каже, уставай. А тепер уяви собі, що саме його одежа була стара і подерта, і дуже ймовірно, що він вмивався, бо зна коли». Ені усміхнулася і затисла носа великим та вказівним пальцем. «Отже, зліпого жебрака ведуть до Ісуса, і я уявляю собі, як Вартимей припав лицем до землі, опустивши очі до ніг Ісуса. Тобто, якщо ти справді віриш у ці слова сину Давидів, то в такому разі твоє лице не може бути в іншому місці». «Тоді Ісус каже до нього, що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» І Вартимей, лежачи в пилюці, підводить очі і каже, «Хочу бачити». Тому Ісус обтрусив його, розпростував одежу і сказав, «Іди, віра твоя спасла тебе». І сталося ось це. Чарлі скинув пов'язку з очей Енні, і вона сіла, кліпаючи очима і звикаючи до ганкового світла, Вартимей зміг бачити. Енні усміхнулася і Сінді закрила рота пальцями. Тоді Чарлі устав і допоміг Енні звестися. І це просто чудово, але найцікавіше те, що сталося згодом. Що саме запитала Енні, протираючи очі? Здебільшого сліпі люди, яких стілив Ісус, бігли додому і розповідали, що вони можуть бачити. «Бінго! Добрий день, мамцю! Я повернувся!» – природна реакція. Але Вертиме йде до міської стіни, пород з якої вештався роками, бере свою одіж і йде дорогою за Ісусом. Чарлі опустився на коліна і поклав пальчики і руки Ені собі на очі. «Ені! Найкращі і найпрекрасніші речі у світі годі побачити чи навіть помацати їх!» Їх треба відчути серце. Чи Варта, Вартимей, Вартимам? Ені здалася. Варт, сказав Чарлі. Ені усміхнулася. Чи Варт сказав це? Чарлі похитав головою. Ні, жоден з моїх героїв. Це сказала леді на ім'я Гелен Келлер. Ені сказала. О, так, я чула про неї. Чарлі простягнув руку. Ені, то була велика втіха для мене. Енні обійняла його шию, дбаючи про те, щоби не вдарити його по голові своїм твердим гіпсом. «Можливо, я й сліпий, але можу бачити. Він повернувся до мене. Подеколи я бачу краще від тих, хто ще має очі. Коли Енні відпустили його шию, її уста промовили. На добра ніч, Чарлі. Однаку її тоні пролунало. Дякую». Сінді обійняла його, взяла Енні за руку і обоє зайшли до кімнати. Енні майже зникла у дверях, але повернулася і підійшла до мене. На добраніч містер ріс. Добраніч, Енні. Енні зайшла до будинку, я почув, як вона зачиняє двері в биральні. Сінді подивилася на нас обох і тільки знизила плечима. Дякую, хлопці. Побачимося завтра. Але вона зазирнула до середини і стишила голос. Буде краще, якщо ми виберемося пізніше. Маю відчуття, що Енні знадобиться відпочинок. Чарлі поцілував його щоку і сказав добраніч. І ми сіли в авто. Коли я поклав руку на запалювач, Чарлі поклав згори свою руку. Зачекай. Він приклав пальці до губ і відчинив вікно. Джорджія лежала під ним, скрутившись калачиком на підлозі. Метляючи хвостом, вони ритмічно били по килинку. Чарлі схилив голову, прислухаючись. І коли я знову поклав руку на запалювач, він забрав ключі і тримав їх на колінах. Сінді за хвилину вімкнула світло в кімнаті Емі, і ми почули, як пищать двері. Енні кашлянула. Глибоко, низько і голосно. Її стан погіршувався. Минуло кілька хвилин, і вона кашлянула ще раз. Цього разу більш спазматично. Кілька разів поспіль. Чарлі повернув до мене голову і спитав. «Ти чуєш, як кашляє ця дівчинка?» Я знав, про що він питає». Він похитав головою і ляснув себе просто в груди розкритої долони. «Я питаю тебе, чи ти чуєш, як кашляє ця дівчинка?» Я відхилився назад, глянув у далечінь за переднім склом і глибоко вдихнув. «Так, Чарлі, чую». Чарлі кивнув і віддав мені ключі. «Сподіваюся». Він виглянув з вікна і схрестив руки на грудях. «Сподіваюся ради тебе, ради тієї дівчинки і ради Еми, що чуєш». Брязкіт розбитого скла зірвав мене з подушок. «Емо! Я біг до кухні, звідки пролунав звук. Емо!» Я почув шелест і глухий стогін. Ема лежала до лілиць на кухонній підлозі, в нічній сорочці скручені довкола. Очі її були розплющені, вона хапалася за груди. На обличчі застиг вирос страшної муки. Я впав на коліна, відчув, як пульсує кров у сонній артерії і цілому тілі. Знаючи, що в мене зосталося приблизно три хвилини, перш ніж спиниться серце. «Чарлі!» – закричав із стильного боку Ган, курючись у шухляді з кухонним начинням. «Чарлі, викликай 911! Чарлі, викликай 911!» Якщо я хочу дати Емі хоч якийсь шанс, то мушу послабити тиск на серце. Єдиний спосіб досягти цього витягти кров, і єдина річ, яка тепер могла допомогти мені це ін'єкційний шприц у шухляді для кухонного начиння. Я знайшов 6-дюймову голку, завширський зі стержень олівця, закрутив її у шприц і не припиняв кликати Чарлі весь цей час. Очі Еми заплющилися, і пульс на соній артерії підказав мені, що систолічний артеріальний тиск був нижчим за 80. Вона знепритомніла або від болю, або від недостатнього притоку крові. Але то було на краще. Вона не пам'ятатиме того, що робитиму далі. Я повернув кран з кисневою каністрою на максимум і вклав трубки їй у ніс. Вени на її шиї випнулися, а це означало, що в організмі нагромаджується тиск. У цю мить почався відлік часу до пошкодження мозку. Я перевернув її на спину. Поклав обм'яклі руки над головою, приклав під кутом голку і встромив у тіло. Кінчик проколов передсердя. Я втягнув кров, витяг шприц і відкрутив його від голки. Наслідком цього бідна накисень кров порснула на мене і протилежну стіну в кухні. Майже літр крові забарвив стіни кухні і підлогу. Перш ніж витікання сповільнилося до звичайного ритму биття Еменого серця. Коли тиск знизився і кров почала йти горлом, очі Еми розплющилися. Це не означало, що вона обов'язково притомнила, а тільки те, що кров сягнула мозку. Якби я міг дістатися до її серця, зашити отвір і санітарний гелікоптер прибув би вчасно, ми могли встигнути до шпиталю, де я підключив би Ему до машини, що підтримає її життя 12 годин, поки ми знайдемо серце. Це можливо. Я не сумнівався жодної миті. Я робив це сотні разів. Мені потрібно лише досить рідини, щоб одна легеня заставалася розширеною, і серце далі помпувало кров. Я зазирнув їй очі і сказав Емо, я тут. заставайся зі мною. Вона кивнула, заплющила очі і зімліла знову. Примчав Чарлі, приклавши стільниковий телефон до вуха і витріщив з очі. Що ти робиш? Я урвав його, з нею все гаразд, але ми маємо приблизно дві хвилини. Оглядаючи картину в кухні, він голосно кричав у стільниковий телефон про санітарний гелікоптер. Я приклав пальці до кінця голки, спинивши кров, сподіваючись повернути певний об'єм у тіло Еми, і сказав якомога спокійніше. Чарлі, внутрішньо виновені розчини та інструменти в багажнику. Він глянув на мене, непевно їй допомагаю я чи завдаю шкоди. Я знову сказав спокійно. Негайно, Чарлі. Чарлі вилетів з передніх дверей, спорожнив багажник і ридаючи повернувся до кухні. Його п'яти натрапили на вологу, слизьку кров, що розлилася на лінолеумі, і він полетів сторчма вниз. Ноги піднеслися до стеля, а голова націлилася просто на одвірок. Замість того, щоб захистити голову, Чарлі підсвідомо притис розчини до грудей і впав чолом донизу. Він мав би негайно втратити памороки, але адреналін допоміг йому підвестися. Він сів, повернув голову так, не наче хотів дивитися одним оком, і простягнув внутрішньовенні розчини. Я прилаштував крапельницю, дав її Чарлі і сказав – тисни, що сили. Я витягнув інтубаційну трубку з набору для першої невідкладної допомоги, який тримав удома, і вставив її в горло Еми, звільнивши дихальні шляхи. Чарлі взяв міцними руками подушку для помпування розчину і почав силою вливати рідину в серце Еми. Його погляд загубився десь на обличчям Еми. Коли він помпував рідину в її руку, а отже й серце, рідина на кінці голки зблідла і паде, коли ставала прозора. «Лезо, бритви і гострозубці», – сказав я до Чарлі. Чарлі почав ритися в сумці для інструментів і витяг великі гострозубці Channel lock, і коробки звичайних лез для бритви. Я обернув Ему на правий бік. Заклав її ліву руку за голову, щоб витягти грудну клітку, і взяв подушку для помпування плазми з рук Чарлі. Перш ніж розрізати її, я глянув на Чарлі і сказав: "Поверни голову". Він відповів: "Роби що маєш робити". Я дав йому пляшечку повідон йоду з кухонного стола, простягнув руки і сказав: "Змасти мене". Чарлі послухав і замалював коричневим мої руки по лікті. "Я змастив рідиною груди й ребра Емі", і сказав Чарлі, намочити лезу бритви. Торкаючись її в одному ритмі з диханням, я намацував пульс променевої артерії. Він цілковито зникав, коли вона вдихала. Симптом відомий як «плюсус парадоксус», що означає парадоксальний пульс. Я витягнув гаманця з кишені, засилив нитку і поклав її на голі груди Еми. Далі я зробив горизонтальний восьмидюймовий надріз між четвертим і п'ятим ребром. схопивши шестидюймовий відрізок ребра гострозубцями і поклав скручений кухонний рушник з обох боків, щоб затримати кров і не дозволити сунутися ребра. Я розрізав плевру, легеневий мішок, випустивши з легені повітря і забрав її з дороги. Усередині я побачив перекардій і торкнувся його кінчиком бритви, після чого потекла вода і кров. Знявши міцну серцеву сумку, я оголив серце Емії, і помітив те, що шукав – трансмуральний розрив. Я запхав пальці в дірку, спинивши кров. Серце було в стані фібриляції шлуночків. Скорочено цей стан називався Феш. Це означало, що серце перестало битися і тільки дрижало. Це було і погано, і добре. Погано, тому що воно перестало битися, але і добре, тому що його легше зашити, і воно не потребуватиме надто великої допомоги, щоб почати битися знову. Чарліс порожнив другий мішок і здогадався, як приєднати третій самотужки. Він заплющив очі і стиснув долоні, напруживши шию. Йому було боляче, з ці добряче, сочилася кров, і він плакав і кричав одночасно. Я не знав, що у нього болить – тіло, серце або одне і друге. Я взяв у зуби ліхтарика, посвітив ним у грудну порожнину Емі і поклав стяжний шов на вісім дірочок, призначений для тієї мети, на яку вказує його назва. Коли я стягнув його, тканина розірвалася в трьох місцях, а тому мені довелося проникнути далі в тканину серця і почати все спочатку. Я стягнув шов ще раз, і він втримався. Щось іззовні підказувало мені, що я чую звук гелікоптера. Але хай, що це було? То була неправда. Шви трималися, і я простягнув руку, почавши стискати серце Еми. Спершу легко, а згодом сильніше. Саме тоді я усвідомив, що вона вже не дихає». «Не проблема», – сказав я собі, – «деколи тілу просто треба нагадати». Далі, стискаючи серце рукою, я почав вдувати повітря в інтрубаційну трубку і наповнив легеню Еми. Серце зрозуміло натяк і почало битися самостійно. Я витягнув руку, Ема почала дихати сама, і я перевірив пульс сонної артерії. Низький, але присутній. Цокав годинник. Ми тільки на секунди випереджали смерть. Однак усе ж випереджали. Чарлі закінчив третій мішок, але ми досі були ще надто далеко від лікарні. Я підніс Емі ноги, сподіваючись наповнити її груди якомога більшою кількістю рідини, і знову перевірив пульс. Цього разу його не було. Я знову повернув її, масажував серце і далі дихав у трубку, що виходила з рота. Чарлі цілий червоний кричав щосилий, дивився на стелю, але він не міг знайти того, що шукав. Нутром я відчував, що у нас ще залишився час. Коли я нахилився, щоб дихнути знову, молодий фельдшер у синій однострої і гумових рукавицях влетів через передні двері. Він глянув на мене, побачив майже п'ять літрів розбризканої крові та лідини, що розлилася калюжами на кухонній підлозі, і виболошив очі. Я закричав. «Дві подушки і заряд до двісті! Негайно!» Він похитав головою, наче заціпенілий. «Розряд до двісті! Негайно!» Фельдшер поклав сумку, витягнув дві подушки, приєднані до довгих дротів, приклав їх до грудей Емі і забрав назад. Я зробив масаж, через вдихнув повітря, поки він заряджав апарат. Коли зелене світло підказало йому, що настав час починати, він сказав «Готовий». Я забрав руку, він ударив струмом Ему. Її тіло напружилося, розм'якло, але пульсу не було. Нічого. Я простягнув руку до сумки, витягнув усе, що потрібно, і закричав. «Велику дозу адреналіну! Заряд 300!» Фельдшер, якому тепер допомагав водій, приєднав свіжий мішок для внутривенного вливання і далі на Ему. Він зробив, як я сказав. Я випустив бульбашки повітря, всадив шприц у серце Еми, впорснув усю дозу і забрав руку. Фельдшер закричав «Готово!» І я дивився, як груди Емі підносяться і опускаються. «Марно!» «Велика доза адреналіну і заряд 360! Готово!» «Марно!» Чарлі почав кричати Емо, емо, емо. Я зиркнув на фельдшера і крикнув Заря 360. Він засумнівався, але ж, сер, заря 360, негайно, виконуй. Він позирнув на свого колегу, який вже перестав тиснути на мішок і просто дивився на мене. Водій сказав: Сер, у пацієнта спинилося серце. Згідно з протоколом, ми дотримуємося алгоритму фібриляції і. Я взяв його за горло і стиснув з усією силою, яку мав у руці. «Пацієнт! Моя дружина! Заряд і удар 360!» Я відштовхнув його з дороги, зарядив апарат, впорснув ще одну дорозу адреналіну і вдарив Ему зарядом 360. Вона здригнулася останній. Її руки сплелися майже так, наче вона обіймала себе чи пробувала зігрітися і упали на підлогу. Коли я заряджав апарат і гупав обома руками в груди Еми, Чарлі відтягнув мене від неї, вдаривши мною о підлогу і посунувши через лінольум, де він притис і затримав мене. Я боровся, щоби вивільнитися з рук Чарлі, і хай що я робив, усе одно не міг відчепитися від мене. Він приклав свою голову до моєї і закричав. «Припини, ти мене чуєш? Вона мертва, Різе! Ема мертва!» Ці слова відлунювали в моїй голові позбавлені смислу. Фельдшер вийшов з кухні, розмовляючи за допомогою переносного радіо. «У нас незвичайна ситуація. Ніколи такого не бачив. Грудна порожнина пацієнта відкрита. Він стишив голос. За допомогою ручних інструментів і кухонного начиння через реберну клітку ми впорснули високу дозу адреналіну у серце, застосували заряд 360 і…» Він змовк і озирнувся на кухню. Вона не повертається до чуття. Кілька хвилин ми з Чарлі лежали на підлозі. Голова Емі прихилена до моїх грудей. Я не знав, що з Чарлі щось не гаразд, поки він не підніс своє лице до муги і не сказав. Скажи мені, як це виглядає, я хочу знати. То був останній образ, який бачив Чарлі. Згодом офтальмолог підтвердив, що коли Чарлі упав, відшарувалася його права сітківка і травмувалася ліва. Якби він зупинився тоді, то зміг би бачити хоч одним оком. Але тиснучи і напружуючись, щоби влити рідини в тіло Еми, він бачив, як завіса спадає на його лівому оці. То відшаровувалася його друга сітківка. Фельдшери подали детальний опис моєї героїчної спроби врятувати життя Еми. Кілька лікарень почули про це і послали лікарів для опитування та досліджень. Марно, намагаючись виправдати мене, професіонали в моїй царіні назвали те, що сталося того дня, процедурою Мітча. Три роки тому я прочитав в журналі ЧЕСТ, що неназваний лікар з Атланти, безсумнівно Ройер, найняв юристів, щоб усунути опис і супровідну історію процедури Міча з усіх майбутніх медичних посібників, посилаючись на недостатні докази. Але марно. Настала північ, і почав періщити дощ. Спершу подули вітри гримлячі в будинку, згодом блискавка освітила нічне небо, наче сердита жінка потрусила кулаком. Я стояв на ганку, тримаючи в руках горнятку чаю, спостерігаючи, як вітер рве дерева і воду. Я глянув на озеро, і серед спалах і блискавки побачив причал Чарлі. Я напружив очі, дивлячись крізь густий дощ. Те, що я побачив, мене здивувало. Чарлі стояв на своєму причалі, одягнутий в самі лише довгі шорти лицем до дощу. Хвилі розбивали обкутню підпору причалу, обливаючи його до пояса. Дощ подбав решту тіла. Він танцював на одному місці, махаючи на дощ, і повернув лице до гори, чекаючи блискавку на небі. Щоразу, коли вона вдаряла в дерево і осявала небеса, Чарлі гарчав від захвату, підносив руки в повітря і кричав на повні груди. «Ха! Я бачив це!» Грім гуркотів знову. «Ха! Ха! Я бачу! Я бачу!» Блискавка знову вдаряла. Цього разу довше. З п'ятьма чи шістьма спалахами. Вона знову вдарила в дерево поблизу, і трюск був такий гучний, що він прокотився через будинок, як землетрус. Чарлі підступив ближче до краю свого причалу. Вітер промчав нашою бухтою, потягнув його. Він обхопив себе руками і танцював разом з бурею. Озеро Бертон відоме своїми несабовитими бурями, які минають так само хутко, як і приходять. Буря вдарила ще раз, а тоді полетіла на північ і, як коханця, заставила Чарлі, що стояв самотній майже голий на своєму причалі. Джорджія вибігла з будинку, полизала його гомілки і двоє пішли стежкою до будинку. Танець скінчився. Серед тиші, що настала згодом, повільні, тужливі мелодії гармоніки Чарлі пробивалися крізь листя і лунали самотнім плачем. Чарлі був вічним оптимістом. Життя завжди сонячне, завжди наполовину повне, але час від часу його душа ридала. І тоді співав цей інструмент. Якби ви хотіли дізнатися, що насправді він відчував, що насправді казало його серце, то треба було слухати, як він дихає через свою гармоніку. Я зійшов униз до причалу, переступаючи через опале гілля і гору листя, яку не здатен умістити жоден наплічник. Навпроти за озером берег був поцяткований безладним відзерунком домашніх вогнів. Це означало, що електрика зникла на горі і внизу озера. Вода повернулася до свого сонливого стану і нагадувала темне скло. Пробігли хмари. Десять мільярдів зір світилося вгорі і на сході, за моїм плечем, з'явився лінивий півмісяць. Він виглядав так, немов зручно примостившись, спостерігав за футбольною грою. Я сів у своє улюблене дерев'яне крісло, поклав ноги на тимчасову отаманку, великий горщик без рослини, і відхилив голову. Буря охолодила нічне повітря, але холодно не було, така собі літня ковдра, яку неважко носити. Я думав про Ройра, його доброту і те, як сильно мені бракує його, про роботу поруч із ним в операційній, обговорення хворих, розповіді про власні успіхи. Разом ми були чудові. Я подумав про Енні, її кашель, пурпурову за велику беретку, жовту сукенку і червички застіпкою, майже по вінці наповнений глек і її лагідні довірливі очі. Я подумав про Сінді, тягар на її плечах і крихкі мури, що могли упасти будь-якої миті. Я не знав, скільки часу вона ще витримає. Тоді я подумав про Ему і скільки від неї я помічав в Енні. Сину Давидів, прошепотів я. Я хочу бачити. Наче скальпел, яким зазвичай працював, смерть Емі розітнула мене. Я споглядав, як моє серце котиться по землі, наче відкинутий гнилий плід, б'ючись за межами мого тіла. Усе моє життя. Усе, пов'язане з існуванням, вела до однієї неповторної миті. Але ця мить минула і залишила мене самого. Усі мої приготування виявилися марними. Я хотів позбутися медицини, хірургії, свого минулого, недужих і страджених людей. Я намагався забути все, чого навчився, усе, чого досяг, усіх людей, серця, яких я допоміг зцілити, натиснути на гудзика і очистити плівку, якою став мій мозок, і піти геть. Після похорону я спакував сумку, Повідомив про свій пентхаус в Атланті агента з нерухомості. Позвонив ветеранам В'єтнаму, щоб вони забрали все, що хочуть, і поїхав на північ. Десь на 285-й магістралі я викинув з вікна свій пейджер. Через кілька миль викинув другий. Виїхавши на дорогу 400, я кинув перший свій стільниковий телефон на зустрічну смугу, і тягач розтрощив його. Згодом я викинув і телефон Еми, який вдарився об асфальт і розлетівся на шматочки. Доїхавши до озера, я вийшов на край хиткого старого причалу і кинув у воду свій другий і останній. За кілька годин я зайшов у будинок і відімкнув стаціонарний телефон. озирнувся, замкнув двері і поїхав з подвір'я. Через вісім місяців я повернувся. Я не можу вам сказати, куди я пішов. Не те, що я соромлюся, я просто не пам'ятаю. Не раз доводилося мені дивитися на обкладинку телефону і книжки, щоб дізнатися, у якому місці я перебував. Коли минуло декілька тижнів, я пригадую, як одного разу глянув на одометр, що показував відстань 5 тисяч миль. За 3 тисячі позначка дійшла до максимуму і почала відлік з нуля. І я порахував, що мій пробіг становить 15 тисяч. Кілька речей стоять з я пам'ятаю Атлантику, Канадські скелясті гори, пригадую, що бачив Тихий океан і що мене просили відійти від мексиканського кордону. Крім того, мені важко щось розповісти. Гадаю, кредитна картка і банкоматні чеки розкажуть справжню історію. Коли я врешті-решт з'явився на озері, Чарлі саме повернувся зі школи, де дорослих навчають жити після втрати зору, здебільшого через трагічні випадки. Декілька днів ми ходили один повз одного, наче однополюсні кінці магнітів, що відштовхують один одного, але не притягують. Не те, щоб ми не хотіли говорити, а просто не знали, з чого почати. Як же розпочати розмову з братом дружини, яку ти не зміг врятувати? Урешті-решт він просто прийшов, поклав руку на моє плече і сказав, «Різе, ти найкращий лікар з усіх, кого я знаю. Мабуть, це завдало найбільшого болю». Я обійняв його, і ми трохи поплакали, ніколи більше не поверталися до тієї теми і просто почали збирати частинки мозаїки, що порозсипалися усюди. Час від часу ми знаходили один з них. Я досі знаходжу, інколи разом з ним, інколи самотужки. Будівництво будинку, стоянки і зрештою човнів стало нашою груповою терапією. Відтоді ми регулярно відвідуємо її. Подзвонила Сінді і сказала, що Енні надто втомлена, щоб подорожувати на північ Мейкона. Крім того, сказала вона, я не можу звільнитися з роботи. Я замислився на мить. Ви не будете заперечувати, якщо ми з Чарлі поїдемо без вас? Звісно, ні, відповіла Сінді з подивом. Якщо вас це влаштовує. Як на мене, це просто чудово. Я склав маршрут, і ми з Чарлі поїхали на південь, везучи причеп по 401, а згодом 75-й магістралі. В Атланті ми спинилися у Варсіті, де Чарлі з'їв не надто здоровий обід. Два ходоги з гострим соусом, смажену цибулю і кока-колу. А тоді ми знову виїхали на шосе. Я випив трохи помаранчевого соку і з'їв банан. Коли ми прибули до садиби Сінді приблизно о другій, виявилося, що вона мала рацію. Їхня оселя була стара і потребувала за шість місяців двайливого піклування. Дерева уже повисихали, трава переросла, бур'яни буяли, а будинок стояв залежалий, обідраний та потребував очищення піском і трьох шарів фарби. Комора виявилася справжнім скарбом. Ми з Чарлі зайшли до передпокою. Я описував, а він чистив... Кудзу й читав руками. Коли ми зайшли до комори, і я завів Чарлі до деревини, його очі засяяли по справжньому. Це золота жила, сказав він, усміхаючись. Не було сенсу повертатися додому з порожніми руками. Ми розклали табір поряд з коморою, прохідний намет, картонний сіл, холодильник і пропанова плитка. Поставили переносну майстерню зі стругальним верстатом і циркуляркою і взялися до роботи. Чарлі тягнув дошки, відривав їх від двохсотлітнього дому і віддавав мені, щоби я міг витягти цвяхи і тоді покласти їх або на верстат, або на циркулярку, або на одне і друге, залежно від властивостей дерева. Я міг би описати кожен брусок, однак руки могли розповісти йому набагато більше, ніж уста, і не хотілося позбавляти його радости відкриття. Надто сильною була ця втіха, Джорджія стежила за ним зі свого місця на причепі. Завжди поряд із Чарлі вона час від часу зістрибувала, навідуючись до мене. Поки стемніло, ми вже мали 30-40 дощок, складених на причеп. Усі 8-12 дюймів завширшки і приблизно 2-3 дюйми завтовшки, Добрі дошки, що вартують добрих грошей. Я подумав, що нам доведеться витягати дошки ще два дні, а тоді зможемо дібратися до брусів, основного пласту. Я подзвонив Сінді після восьмої, знаючи, що тоді Енні не спатиме. Вона відповіла так, наче носила телефон із собою. «Ало?» Ми побалакали, я запитав про Енні. Вона запитала про подорож, і тоді я розповів їй, що ми знайшли. «Ваша комора в доброму стані. Ми з Чарлі думаємо, що роботи вистачить ще на два, можливо, три дні, і готуємося привезти додому трохи дерева. Може, навіть добрий стос». Я знав, що вона боїться питати, однак її діловий настрій свідчив про те, що вона саме оплачує рахунки. «Скільки, на вашу думку, ми можемо заробити?» Я вже робив підрахунки, вимірявши лінійну довжину і мав досить добре уявлення про вартість дерева, однак не хотів подавати їй за великі надії. І назвав консервативне число. Можливо, 25 тисяч. Запанувала приголомшена тиша. І опісля пронула вигук. «Ова!» «Так», – сказав я, – «багато залежить від того, що ми знайдемо в цих брусах. Якщо вони в доброму стані, то кожен принесе від тисячі п'ятсот до двох тисяч. Але ми подивимося, ще доведеться зняти багато дерева. Перші ж ми зможемо дібратись до них». «Вам, хлопці, щось потрібно?» «Ні», – сказав я, здараючи пухир. «Чарлі співає мені серенади. Отже, ми в непоганій формі». Я поклав слухавку, і Чарлі перестав вдавати, що не підслуховує. «Аго, Рубчику, так!» «Як тут?» «Ну, – сказав я, озираючись, – ми сидимо на великому пасовищі серед близько сотні мертвих пеканових дерев, що колись справді були великими. А ряди прямі?» «Так, досить. Я маю на увазі, як далеко можна бачити уздовж найближчого ряду. На декілька сотень ярдів точно». Він устав, стягнув пояс і зав'язав міцніші шнурівки. Тоді він глянув на мене. «Я бігтиму щодуху. Що ти маєш на увазі?» – спитав я. Чарлі показав наряд дерев перед собою. «Я маю на увазі, що бігтиму якомога швидше, якомога довше, поки вистачить сили». До мене підступила втома. «Тепер? Еге. А якщо ти не хочеш, то я побіжу сам». Я знав, що він не жартує. Я встав. Узявши стефутову палецю, що дозволила Чарлі не відходити від мене, дав йому один кінець і сказав Поверни ліворуч на півкроку. Чарлі обернувся. Якщо ти побіжиш просто туди, то зможеш бігти безперешкодно десь із півмилі. А далі гаразд, я роздивлявся краєвид. Якщо ти бігтимеш доволі швидко, то, як виглядає, розріжеш себе навпіл об ось щось подібне на огорожу. Колючий дріт чи простий. Я поглянув на нього. Чарлі, туди бігти півмилі. Він усміхнувся і облизав губи. Ти бігтимеш за мною? Якщо ні, то буду винен тому, що ти розіб'єшся об найближче пеканове дерево. Чарлі кивнув. Чекаю на тебе. І пригнувся, наче кіт. Ні, сказав я, ставши поряд із ним і чекаючи, поки він стрибне та смикне палицю, що з'єднувала нас. Я на тебе. Цілком зненацьки Чарлі стрибнув уперед і побіг велетенськими кроками. Полетівши над землею, наче сила тяжіння не впливала на нього так само, як на решту нас. Його ліва рука підносилася і опускалася, наче поршень, а права стискала палицю між нами. Легені, що набирали і виштовхували повітря, працювали, наче поїзд, що рухається під гору. Обриси Чарлі розплелися, і коли я врешті-решт досить передихнув, щоб обернутися і заглянути йому в лице, він усміхався від вуха до вуха. Поки настала ніч, ми вісім разів бігали до огорожі назад. Наступного ранку ми розпочали на світанку. До обіду двовісний причеп був заповнений на половину, і я знав, що доларова цифра, названа Сінді, була за низька. Суснова деревина непогано цінувалася на вільному ринку, але за таку стару сосну і в такому доброму стані заплатять іще більше – Пополудні наступного дня ми роздягли комору до голого кістяка. Усе зайве ми складали у велику купу поруч. Тепер залишилися тільки бруси. І нам пощастило. Не тільки тому, що вони були бездоганні, крім звичайних надрубок і шрамів, які просто додавали дерево колориту і підносили ціну. Їх виявилося вдвоє більше, ніж я порухував спершу. Нам міг знадобитися більший причеп. Ми залишилися ще на день, тому що бруси мали 10 на 20 дюймів і деякі були майже 16 футів завдовжки. Дерева на взір цього вже не існує. Ми сиділи на купі реальних грошей. На світанку в середу я подзвонив у службу парку і попросив дозволу на спалення. Чарлі кинув сірника у вогнище, і ми відступили. Те дерево спалахнуло за секунди і горіло гаряче і високо майже до обіду. Мара чорного диму здійнялася на милю в повітря. Чарлі, який стояв так близько, що опалив волосся, спитав мене як це виглядає, як метеорит, що тільки но землю. Він кивнув, схрестивши руки, і від жарту піт заблищав на його лиці. Коли ми виїхали з поля, двигун вантажівки скавчав під вагою неймовірно навантаженого причепа, і ми почали повільно повертати на північ. Я знав, що Сінті ніколи чекати на гроші, тому, проїхавши з годину на північ від Атланти, ми спинилися на складі лісу, де, як казав Чарлі, переважна більшість приватних будівельників з усієї Джорджії купували деревину на спеціальне замовлення. Коли спинилися, нам на зустріч вийшов будівельник і розпочав розмову. Він мало не підстрибнув, коли ми стягнули брезент. Знаючи, скільки це коштуватиме в Атланті, він запропонував нам чесну ціну. І ми навіть допомогли йому розвантажити деревину. Ми мали майже 4 тисячі лінійних футів дошки, що пересічно вартувала 7 доларів за фут, а також 16 брусів, що мали пересічно 14 футів кожен. Кожен з них вартував понад 2 тисячі доларів. Коли ми завантажили все, чоловік виписав нам чек на 58 тисяч. Я сказав би, що це непогано за п'ять днів роботи, але усе відносне. Ми виїхали на Бертенден, південну дорогу навколо озера, і я спитав. «Ти думаєш те саме, що і я?» Чарлі кивнув і усмішка засяяла на його лиці. Поки ми доїхали до їхнього подвір'я, вона розтяглася від вуха до вуха. Коли ми їхали вниз доріжкою жовтви, двоє саме вечеряли. Сінді зустріла нас під дверима, одягнута в коротку фланелову піжаму, яка більше лишила чоловікові, а не жінці, і червону бейсболку. Ми і Чарлі були схожі на двох шахтарів, а пахнули ще гірше. І вкрай потребували мила лава, бритви, 5-6 унці і, лосьйону, і трохи дійсно сильного дезодоранту. Чарлі віддав Сінді чек. Вона глянула на нього, і її очі розширилися. Вона прочитала його в втретє а тоді не витримала. Підстрибнувши, вона всім тілом кинулася на мене і стисла мене так міцно, що я не міг дихнути. Чарлі почув галас і сказав, «А що ж я? Я також там був!» Сінді, тепер майже опанувавши себе, відпустила мене, що сильно обійняла Чарлі і міцно поцілувала в щоку. Вона показала чек Енні, яка ковтнула слину і сказала, «Ого, тут повну лимонаду і цвіркунів. Попри наші протести, Сінді принесла нам миски, наповнені чорним бубом і рисом з кількома шматочками курки для присмаку, а Енні налила нам по склянці молока. Ми сиділи за кухонним столом цілу годину, поки Чарлі розповідав баталії минулих п'яти днів. Коли ми, прощаючись, стояли біля дверей, Сінді зникла у спальні і з'явилася мить із чеком на моє ім'я на 29 тисяч доларів. Чарлі почув, як вона вириває чек з оправи і нашорошив вуха. «Що це?» Я глянув на чек, а тоді на Сінді. «Чарлі, я не досить добре розуміюся на цифрах, але думаю, що це дорівнює чотирьом чи п'яти дням у відділенні інтенсивної терапії». Я віддав чек Чарлі, який удав, що прочитав його і сказав. «Так, мабуть, шість». Я розірвав чек надвоє і повернув його Сінді. Чарлі усміхнувся, похитав головою і сказав, «Так, ціни на медичне обслуговування високі». Сінді взяла на руки Енні, яка виглядала вищою в її руках, і сіла разом з нею, погойдуючи Енні відгортаючи її рідке волосся з утомлених очей. Сінді заплющила очі і похитала головою, поцілувавши Енні в щоку. «Усе гаразд», – сказав Чарлі, махнувши рукою. «Деколи я сам не можу промовити й слова». Трапляється частенько, особливо, коли граю в бінго з жінками, що просто люблять мене. Сінді спромоглася сказати на півпошипки. Навіть не знаю, що сказати. А чому б вам не сказати, що приготуєте нам завтра вечерю в будинку Різа? Він полюбляє осетрину. Цілий час наминає її. Сінді усміхнулася і кивнула. Вона спробувала щось сказати, але просто піднесла пальці в повітря і кивнула ще раз. Чарлі усміхнувся. Сінді, серденько, життя або відважна пригода, або ніщо. Сінді прикусила губу. Ені глянула на мене і прошепотіла. Він також знає Шекспіра. Я кивнув. Так, але то не білі. Це Гелен Келлер. О, так, я пригадую її. Я висадив Чарлі і Джорджію перед їхніми вхідними дверима. Зачинивши дверцята, Чарлі на помацки підійшов до мене, поклав руку мені на плече і поплескав мене. Дякую, сказав він. Це мені потрібно, я кивнув, і, і мені також. Я підніс ногу з гальма, але коли Чарлі обернувся, я зупинився, і він нахилився над автомобілем. Хвилинку подумавши, він наставив лице в моєму напрямку. Ти недавно дивився в дзеркало? Ні. Він замовкнув й пошкріб підборіддя. А мав би, що я там можу побачити? Те, чого вже давно не було. Коли через кілька годин задзвонив телефон, я лежав під середнім сидінням гакера, намагаючись відремонтувати електричні проводи. Я поклав масну руку на слухавку і сказав: Алло? Пронизливий крик на тому боці дроту мало не розірвав мою барабанну перетинку. А, о, о, мій! А. Я знав дві речі. То була Сінді, і вона не могла опанувати себе. «Сінді? А -а -а! Сінді?» Я почув, як упала слухавка, але крик тривав далі. «Це Енні?» – мовчанка. Я чув у слухавці, як падають і розбиваються речі. Я чекав на відповідь. Вистрибнув, що вона і побіг по причалу. «Чарлі, спускай його на воду!» Сівши в автомобіль, я їхатиму 15 або й 20 хвилин, бо доведеться об'їжджати озеро. На камраті я міг підібратися туди за п'ять, якби я підштовхнув його. Я заскочив у свій кабінет, схопивши наплічник з верхньої полиці і засунув стільниковий телефон у кишені. Поки я дійшов до причалу, Чарлі вже спустив камрат на воду з двигуном на ходу. Я стрибнув у середину, дав задній хід і помчав так, що Чарлі притисло до сидіння. Виїжджаючи, ми обоє гримнули дверцятами, залишивши глибокі сліди на дереві. Виїхавши на простір, я штовхнув важілю перед, відпустив газ і повернув кермом з першої години майже на шосту, де воно спинилося. Човен завмер. Виконав поворот і рвонув з води. За декілька секунд ми вирівнялися, і я набрав 911 на стільниковому телефоні. Шум вітру заважав мені добре чути, але зрозумівши, що на тому боці взяли слуховку, я передав телефон Чарлі, який почав говорити як тільки міг. Зважаючи на швидкість і підстрибування човна, ми влетіли в зарічок, де натрапили на всі вислі гілки в північній Джорджії і різко повернули на правий борт. Я вистрибнув з бака, зачепив петлю на перший ліпший стовп і пострибав сходами нагору повз ящик із твіркунами. Цвіркуни мовчали, але не дім. Тильні двері були розчинені навстіж. А всередині будинок виглядав так, наче там хазяйнував тасманіцький диявол. Речі були розкидані усюди. Навряд чи хтось би тут хоч щось знайти. Мітли, кухонне начиня, миски, каструлі. І всі журнали і книжки були розсипані на підлозі на відстані простягнутої руки. Сінді стояла на кухонній стільниці, тримаючи залізну сковорідку в одній руці, а перелякано Ені в другій. Я схопив Ені, посадив її на стільниці і почав стежити за її очима, дихальними шляхами, пульсом. Вже за три секунди я зрозумів, що крім завищеного пульсу, з нею все гаразд. Я вже хотів покласти свій кардіомонітор її на груди, але вона зиркнула на мене так, наче я був такий же божевільний, як її тітка. Коли виявилося, що з Ені все відносно добре і вона не потребує чоловіка, яким я колись був, я поглянув на Сінді, чиї очі прикипили до дальнього кінця кімнати. Тим часом Чарлі, який поволі чвалав стежкою, наблизився до тильних дверей зі стільниковим телефоном біля вуха. Стромивши голову, він сказав. «Скажи щось, Рубчику, вони вже в дорозі». «Сінді», – спитав я, смикнувши її за ногу в джинсах. «Сінді, що діється?» Вона металевою сковорідкою показала на куток, але далі не дивилася на мене. Я обернувся до Енні. «Ти можеш мені сказати, що тут діється?» Енні прошепотіла. «У будинку гадюка. О, там». Я перевів погляд на Сінді, а тоді знову на Енні. «Вона подзвонила мені через гадюку?» Енні кивнула. «Тобто з тобою нічого лихого не сталося?» Енні похитала головою. «Нічого, крім того, що завжди». Я прихилився до стіни і сповз низ опустившись на килим, взявши голову в руки. Я відчув, як моє серцебиття повертається до приблизної норми, і обличчя знову рожевіє. Тоді я підійшов до Чарлі, який так само не вірив своїм вухам і досі тримав телефон. Я взяв його, перепросив жінку на тому кінці і поклав слухавку. Обома руками я лагідно забрав сковорідку в Сінді і поклав її в шухляду. Тоді приніс лопату з гаража, обійшов речі, які Сінді кинула в кут вітальні, і знайшов соснову змію завдовжки половиною футів, що скрутилась і шепіла, налякано мала не до смерти. Я взяв її на лопату, вийшов через тильні двері і випустив у папороті приблизно за 50 ярдів від будинку. Згодом я прихилив лопату до тильних дверей, знову зайшов досередини, допоміг настрашеній Сінді з зі стільниці і сів на канапі. Чарлі заговорив перше. «Хтось скаже мені, що відбувається?» Ені засміялася першою. Тихе хихотіння, яке невдовзі переросло в нестримний регіт. Вона сиділа на канапі, дригала ногами і не самовито реготала. «Це не смішно», – сказала Сінді. «Ця істота могла, могла з'їсти нас!» Чарлі, – сказав я, починаючи сміятися, – «заходь!» Але йде повільно, тому що сюди недавно висипали майже все, що було в цьому домі. Сінді схопила подушку і кинула в мене. Я кинув її назад, і через п'ять хвилин у повітрі літало пір'я. Чарлі поволі підійшов, перечепився через кілька подушок, намацав собі дорогу до стільниці. Тоді Енні взяла його за руку і посадила на дивані. Я озирнувся і сказав, бачу, ви не надто любите гадюк. Сінді поглянула на стелю, заплющила очі і глибоко дихнула. «Мені потрібна відпустка. Довга. Десь на березі в розкладному кріслі з пересолькою в склянці і чоловічками в трав'яних спідницях, що наливають напої». Вона глянула на будинок, а тоді на мене. Але ви таки швидко добралися сюди». «А як же ж? Я показав на Енні. Я думав, що ви дзвоните через неї». Нарешті вона усвідомила все. Сінді приклала руки до обличчя і закрила очі. Минула хвилина чи дві, перш ніж вона уявила себе в нашій шкурі і сказала далі. «Вибачте, Різе, я просто не подумала». Вона обвела пальцем кімнату, очевидно, показуючи ймовірний шлях змії. Я дивилася на ту змію, вона шипіла, я бігала за речами, які могла би кинути. Я засміявся. «Видно». Це не смішно. Я зацепенілася зі страху, коли ця істота поповзла у вітальні прямісінько на нас, витягуючи час від часу свій язичок, похитуючи головою назад і вперед, і шиплячи. Вона скидалася на анаконду. Я не певен, хто більше злякався, ви чи вона. Здається, що я втратила десять років життя. Знаєте, соснова гадюка не скривдить вас. Вони корисні. З'їдають інший гадюк. Гаразд. Вибачте мені, доктор, звіринцю, сказала Сінді, усміхаючись. Я просто забула попросити в неї ліцензію і реєстраційний номер, коли вона влізла у двері. Ми допомогли їм прибрати у кімнаті, а тоді потуп стежкою до човна, який Чарлі, на щастя, здогадався заглушити. Ми сіли, і Сінді кинула нам носовий швартов. Вона сховала руки в кишені джинсів і виглядала трішки спантеличеною. Вибачте, хлопці. Я простягнув руку. «Навіть не думайте про це!» Я запустив двигун, але Чарлі навмисно смикнув важіль і заглушив його. «Аго! Ми робимо свиню у суботу, і може ви, дівчата, хотіли би долучитися до нас?» Я зиркнула Чарлі. «Ми робимо?» Він штрухнув мене ліктем, і я сказав. «Я маю на увазі ми. Справді ми вже довго це планували!» Сінді усміхнулася. «Що ви маєте на увазі, кажучи, робимо свиню?» о Чарлі облизав губи, провів пальцями по крижах і спробував зімітувати рея Чарльза. Це коли ми беремо цілісіньку свиню, зазвичай на сотню фунтів, і готуємо її цілий день, поволі, на слабкому вогні, а ввечері отримуємо таку смачну свинину, якої ви ще не куштували. По суті, це гора гріха на тарілці, і після того люди цілий тиждень не беруть ані різки до рота. «Схоже на трансплант, який ви, хлопці, мені підсунули. Щось таке, кивнув Чарлі». Сінді замислилася на хвилину, безсумнівно, подумки пробігаючи по своєму розкладі роботи. О котрій годині ми маємо прийти? Приблизно у півдні, але візьміть купальні костюми». Сінді глянула на Енні, яка кивала головою. «Побачимося, о!» Вона ляснула себе по лобі розкритою долоною, наче забула щось і сказала. «От тобі й на!» Чарлі почув ляскіт, змінув інтонат голосу і сказав, «Що? Я урвав її. Не хвилюйтеся, я заберу вас просто тут, о півдні». Сінді усміхнулася, обійняла Енні і пішла стежкою вгору, одним оком стежачи за нами, а другим поглядаючи приблизно в тому напрямі, де я випустив гадюку. Ми вімкнули двигун. Спустилися за річком і виплили в Талулу, оминаючи тихохідні зони. Коли ми заїхали на стоянку, Чарлі поклав мені руку на плече і посміхнувся. «Виглядає, що тобі треба поїхати в місто і купити свиню». «Так», – сказав я, повертаючи кермо, щоб підрівнятися до підойми, і заглушив двигун. Вже здогадався. «Ой, він обернувся до мене з величезною усмішкою на лиці». Не забудь трав'яні спідниці. Я йшов по Мейнстріту вівторок вранці, придбавши в аптекарській крамниці дві трав'яні спідниці, що ледве містилися в пластикову турбину. Йдучи по хіднику в напрямку м'ясного ринку Вікзер, я помітив жінку в безбольному кашкеті, що йшла просто до мене, услід за чоловіком і двома дітьми. Побачивши її обличчя, я відчув, що мені перехоплює дух і закам'янів на місці, наче чоловік без скелета. Син Шерлі виріс на два фути. Він був родливий і м'язистий. Дочка мала довге волосся і непересічну красу, а також довгі ноги, як у татка. Гаррі з випнутими грудьми гордо простував вулицю, одягнути у сурочку з вишитим ім'ям. Я зупинився, шукаючи виходу, і не міг його знайти. Вулиця була надто відкрита, крамниці ліворуч надто тісні, і обертатися було запізно. Ширлі зміряла мене очима. Щось промайнуло у неї в мозку, і вона глянула знову. Вона відпустила руку Гарі і рушила до мене. Я стояв поряд з газетним автоматом, опустив козирок свого кашкета і почав намацувати два четвертаки, сподіваючись, що земля розверзеться і поглине мене. Ширлі оглядала мене з підозрою, капелюха, довге волосся й бороду. А тоді її лице засяяло наче ліхтар. Докторе Мітчел, Прошепотіла вона. Я розсипав долар дрібними похіднику. Вона торкнулася мого плеча, не наче воно належало привидові. «Джоната?» Поки четвертинки котилися навколо моїх ніг, наче у водяному вирі, я повільно обернувся і глянув на обличчя Ширлі. Вона погладшила, що дуже добре, і побачив сльози в її очах. Я скинув сонячні окуляри і провів долоною по своєму волосі, завдовжки майже до плечей. Я взяв її руку в свою, відчув сильний дестальний пульс і сказав – «Гей, Ширлі, ви виглядаєте чудово». Вона руками обійняла мою шию, а решта сім'ї зібралася навколо. Я потиснув руку Гарію і почав чудуватися їхнім сином, що виріс вищий від мене. Ширлі сказала – він отримав посаду в академії. Вона роздивлялася мене і тиша, що запала серед нас, була промовістішою за будь-які слова. Я чула про… «Про Ему». Вона поклала руку на серце, і сльози потекли з її очей. «Я чула про те, що ви зробили. Заради мене маю на увазі. Мені так жаль». Вона знову обійняла мене, я відчув, якою сильною стала її спина. Ширлі видужила, вижила. і з усього було видно, що вона побачить своїх онуків. Вона відпустила мене, і я спробував позбутися напруження. «Роєр добре вас лікує?» Заговорив Гаррі. «Так». Після вас він найкращий. Він поглянув на Ширлі, а тоді знову на мене. Авжеж, він чудово про нас дбає. Ширлі усміхнулася і обійняла рукою Гаррі. Я можу бігти три милі, не зупиняючись. Вона поплескала Гаррі по рівному животі і сказала з усмішкою. Я не встановлюю світових рекордів, але ми здорові і... Вона поговмувала емоції. І з нами все гаразд. Вона обійняла руками мою шию вдруге, не я міг зникнути, якщо вона цього не зробить, і притисла мене сильніше. Діти підступили ближче, оповили мене руками, і навіть Гаррі долучився до спільних обіймів, які вони влаштували у самісінькому центрі Клейтона. Гаррі витяг з тильної кишені білу хустинку для Ширлі, і вона спробувала засміятися. «Той, кому належало це серце раніше, мусив бути страшним плаксієм», – сказала вона – Бо раніше я не була такою емоційною. Воно належало 20-річному чоловікові, але я ніколи не казав цього Ширлі. Їй треба було жити, а не винити себе за це. І я не знаю, як вона дізналася про мій дзвінок до Ройера. Часом важко таємничити такі речі, навіть у лікарні. Я поглянув на доньку Ширлі, яка стала навшпиньки і обійняла мене за шию. Вона поцілувала мене в щуку і сказала. Дякую, докторе Джонатан, що врятували мою маму. Моє ім'я відбилося луною у вухах і прозвучало дивно, неоковирно і вимушено, хоча я знав, що воно заплямоване. Як і внову, і знову вдягнув окуляри, ще не втративши влади над очима. Гаррі помітив, що мені зараз нелегко, обійняв усіх і сказав. «Добре, добре, ми вже досить потревожили доктора, як на один день. Ходімо вже. Не забувайте, ми замовили місце». Коли Ширлі поцілувала мене в щоку, і сльози потекли на моєму лиці. Вони були солоні й солодкі на смак. Усі четверо взялися за руки і пішли далі по хіднику, а я тим часом прихилився до ліхтаря і блукав у глибинах свого єства. Десь за хвилину я відчув, як рука лягла на моє плече. Сел Коїн стояв, усміхаючись до мене і поглядаючи допитливо. Він показав на хідник і сказав Ваші друзі? Сльоза вибігла з-під моїх окулярів. Я глянув на села, кивнув і прошепотів. Так, давні друзі, сел скинув капелюха, витер чоло і дивився, як вони йдуть по хіднику. Він із розумінням глянув на мене. Приємне почуття, чи не так? Я теж дивився, як вони йдуть далі і кивнув. Усвідомивши, що киваю, я знову озирнувся на села. Але він зник. Я сидів у ванні майже дві години, мокнучи, дрімаючи, попиваючи червоне виною, переглядаючи чест за минулий місяць. Уже було близько третьої ранку, коли я витерся, одягнувся, зайшов у свій кабінет і зачинив двері. Чарлі з'явиться на причалі менш ніж за три години. Якщо мої паролі досі працюють і нададуть мені потрібний доступ, у мене буде трохи роботи. Завжди існувала ймовірність, що мене заблокують, але якщо я знаю Роєра, то він подбав, аби мої облікові записи і коди залишилися активними. Мабуть, я залишу слід, що приведе Роєра просто до моїх дверей. Однак усе ж скористаюся цим шансом. Після денного висловання з Чарлі, яке виснажило мене до знемоги, але тимчасово очистило, я покинув його гуляти на причалі з Джорджією і повернувся додому, щоби поставити на вогонь кавник. На моєму телефоні замигало світло голосової пошти. Ще не натиснувши клавішу «пуск», я здогадався, хто це. Плівка перемоталася і клацнула, фоновий шум заповнив повітря. Роєр заговорив, навіть не привітавшись. «Привіт, доктори! Хоча, чесно кажучи, я надто вільно вживаю цей термін. Наші програмісти подзвонили мені досить рано і повідомили, що хтось грається з моїми конфіденційними файлами. Сказали, що ця особа знає мої старі коди і більше швидких команд. Дещо шукала, прочитала кілька активних файлів і вийшла, нічого не вкравши і не змінивши. Але майже». Ця особа зробила одну дуже цікаву річ. У файлі «Енні Стівенс» написала примітку з проханням про стравохідну ехокардіографію. «То була перша ознака, що я маю справу не зі схибленим комп'ютерним хакером, який нестямно прагне витерти мої файли. Але кожен, хто пропонує стравохідну ехокардіографію для Енні, має знати дві речі. Ризик надто великий, і вона здатна заплатити за неї». Опісля, коли я вже готувався подзвонити у фінансовий відділ і посперечатися про вартість обстеження, яке маленькій дівчинці може знадобитися в одному випадку з тисячі, я отримав ще один досить незвичайний дзвінок. Диво здив. Але фінансовий відділ подзвонив мені і сказав, що понад 18 тисяч доларів боргу Ені було оплачено. І понад те той, хто подзвонив, заздалегідь заплатив за ехокардіографію. У відділі хотіли дізнатися, чи замовляв я таке обстеження. «Джоні, ти зник на певний час, і є кілька речей, які ти можеш не знати. Енні досить добре знають тут. Майже всі усміхаються, коли вона приходить до нас, і якщо хтось починає експериментувати з її файлом чи медичним доглядом, це обов'язково здійме Бучу». Роєр говорив суворим тоном. Я не чекав будь-чого іншого. Він або лагідний іграшковий ведмедик, або лютий Гризлі, залежно від потреби. Він глибоко дихнув і продовжив. Тому, природно, я знайшов відмовку і сказав, що мені потрібно п'ять хвилин. Я перевірив файл, вони мали рацію, як і ти, і тому я записав Енні. Але тобі добре відомо, як і мені, що її доведеться присипляти». А це не надто добре, що Сінді біжить по краю прірви може зірватися будь-якої миті. Якщо все скласти докупи, то катастрофа майже невідворотна. Роєр подякував медсестрі, яка, очевидно, принесла йому каву. Він зробив довгий ковток, поки магнітофон продовжував запис. Важко ковтнувши, він сказав. Обстежені наступної п'ятниці. Десять днів віднині. Це не той випадок, якщо ти загубив календар. Отже, ти взявся за цю справу, а тому я пропоную угоду. Я виконаю обстеження, але якщо не побачу того ранку, як ти вестимеш цю дівчинку коридором, то викрию тебе. І, Джонні, то не пуста погроза. Ще одна пауза, і фактично я почув, як Роєр роздумує в голос. Отже, ти маєш трохи часу, щоб подумати про свою дилему. Тому, поки ти міркуватимеш, і, чесно кажучи, я сподіваюся, що ти змилосердишся над собою, «Я хочу поставити тобі одне питання». Я натиснув на клавішу «Стоп» і рушив до кухні, де стояв Чарлі, схилившись до двірка. Джорджія сиділа біля його ніг, і вони обоє дивилися на мене. «Ти не хочеш почути запитання?» – спитав він, простягнувши руки до телефону, не наче запрошуючи когось до свого будинку. Я пішов повз нього на тильний ганок, запитуючи себе, як далеко зможу від'їхати, поки по сатинії, якщо я сяду в автомобіль і поїду». «Але я хочу!» Чарлі плеснув у долоні іпотер'їх. «Мені так не вистачає цього чолов'яги!» То був неприхований сарказм. «Гей, цікаво ж, що той старій дітько міг спитати тебе?» Чарлі намазав дорогу уздовж ціни і підступив до телефону. Він пробіг пальцями по клавішах, натиснув на велику посередині, і Роєр заговорив знову. Його голос пролунав у будинку, здійнявся до палок. Поповз підлогою і через заслінку проникнув на тильний ганок. Він наздогнав мене вгорі на сходах, де я стояв, схопившись за поручні, заспокоюючи себе перед остаточним ударом. Джоні, скажи мені щось, якщо не заперечуєш. Голос Роєра захрипів. Якби ти міг позвонити до Емі і спитати про Ені, то що б, на твою думку, вона відповіла? Чарлі перемотав плівку і руками знайшов дорогу через коридор до кухні. Він розшукав горнятка для кави, налив каву і навпомоцьки пішов на тимий ганок, де застав мене, слабодухого і знервованого на горі сходів. Він дав мені горня, і я взяв його. Дякую. Ми стояли в тиші кілька хвилин, поки пахощі кавових зернят не змішалися із запахом озерної води і м'яти. Урешті-решт Чарлі кивнув головою на телефон і сказав, «Про що він говорить?» Смак свіжої кави просочився крізь горло і зігрів холодний шлунок. Озеро почало брижатися від легкого вітру, і звідкись наближався човен, судячи з шуму, на неповному ходу. Десь за ним кілька дітлахів викрикували, сміючись. Стравахідна егокардіографія – це коли зон пропихають через рот у серце. Приспаного пацієнта. Він використовує звукові хвилі, щоб роздивитися шлуночки. Я тримав горнятку між обома руками, запитуючи себе, чи серце Ені зможе впоратися зі стресом і через аквартий отриманої інформації. Я говорив далі. Серце посередині поділене перетинкою, яку називають септа. Перш ніж ми народимося, у ній є отвір, який називають овальним вікном. Поза як матері дихають замість нас, крові не потрібно циркулювати через легені. Принаймні поки що. Отже, цей отвір дозволяє крові оминути цей шлях. Коли ми народжуємося, виділяються просто глондини і закриваються, примушуючи наші легені працювати самостійно. Зморшка над бровами Чарлі поглибшала. А якщо отвір не закриється, кров потече просто крізь серце, а не через нього. Що це означає для Енні? Це означає, що майже кожен день свого життя вона почувається так, наче пробігає останній поворот за бігу на четверть милі, неспроможна звести дух. Чарлі стояв поряд зі мною і оглянув озеро. «Як моя старша сестра?» Минали секунди, але я не відповідав. Він поклав руки на моє лице і прочитав жморшки. Цього він не робив, відколи померла Ема, і перепитав. «Як Ема?» Я Як ківнув. Чарлі забрав руку з мого лиця. «Таке лікують?» Якщо помітити вчасно, якщо ні, то наслідки отвору далекосяжні й постійні. Я подумав, що коли Роєр помітив отвір, він міг закрити його катетером і кулькою. Це короткотривала допомога. Звичайний лікопластирь, але Енні про це ніколи не знала і дістала ще трохи часу. Скільки часу в неї засталося? З озера про прохолодний вітерець. Кілька качок закричали вгорі, покружляли і плавом спустилися на воду біля причалу Чарлі, де під рододендроном ховався качур. Джорджі дерла лапами сходи, шукаючи розваг. Небагато. Чарлі почовгав до дверей в будинок. Його не було кілька хвилин. Я чую, як він коперсається в моїй шафі, Очевидно, шукаючи щось, але деколи краще дозволити Чарлі робити те, що він хоче. Він повернувся через кілька хвилин з транспортним ящиком в руках. Він з'явився у кухні, тримаючи його за дві ручки. Він кинув ящика посеред підлоги і показав на нього. Смакуй! Він знайшов дорогу до тильних дверей і за допомогою поручнів зійшов сходами. Ще за дві хвилини він був на півдорозі, тримаючись за сухі проводи навколо тильного кінця зарічка. Я зайшов у кухню і сів біля запелюженого ящика. Покришка запищала, і я взяв у руки двадцятилітню історію. У певний момент нашого життя Ема прочитала звідси кожну книжку декілька разів, і багато з них у голос. «О півдні моя голова тріщала». Після кожної перегорненої сторінки її образ у моїх думках, що робив те саме, я і оживав. Обклавшись книжками, я лежав на кухонній підлозі і гладив пальцями по жолобках дерева. Глибоко всередині, між парками і тріщинками, сховалися невеличкі червоні цятки, завбільшки майже з головку шпильки. Життя – рухлива тінь, актор на сцені, пограв, побігав. Поголосував свою часину, та й пропав. Воно – це дурня казка, вся зі слів очних, і геть без глузда. У четвер вранці я вирушив дорогу, ні з ким не попрощавшись. До світанку я вже був за кілька годин від гікорі в Північній Кароліні. За чверть одинадцята я заїхав на автозаправку і припаркувався перед телефонною будкою. Не вимикаючи двигуна, я погортав на бухлу від ощу телефону книгу і знайшов потрібний номер. Після трьох дзвінків він відповів. Його голос відлунював в телефоні, добрий і впевнений, але вже ослаблий. Минуло понад 10 років, відколи ми говорили востаннє. На фото в газеті випускників він ішов, узявшись за руки з дружиною на своїй дачі у Гікорі, Одягнутий у карлату камізельку з люлькою під пахвою правої руки, він виглядав задоволеним, доживаючи ресту життя разом з дружиною. Та, як і багато інших докторських дружин, мусила здебільшого ділитися з ним спершу з лікарнею, а згодом з університету. Тепер настав її час. Він пообіцяв їй. «Ало?» – сказав він. «Ало?» – «Сер?» Запала тиша. «Десять секунд чи більше». Я чув, як його люлька пересувається з одного боку рота в другий, а тоді клацання зубів, коли він знову прикусив її. «Я часто думав про тебе», – сказав він урешті, – запитував себе, як ти даєш собі раду і чи… «Так, сер, не зле. Я був у гікорі і хотів би спитати, чи не могли б ми пообідати». Люлька пересунулася знову і тон його голосу підказав мені, що він усміхається. «Ти хочеш сказати, що їхав аж сюди, звідки ти там живеш, аби поговорити зі мною?» Я усміхнувся. Він ослаб. Його голос виказував це, але слабке тіло не значить слабкий розум. «Так, сер. За 15 хвилин я припаркувався поряд із його будинку. Раз заглянувши в дзеркало заднього огляду, я зрозумів, що він може не впізнати мене. Насправді я можу злякати його. Добре, що я спершу йому подзвонив». Я опустив окуляри в кишені сорочки, перейшов через моріх і подзвонив. Невдовзі я почув човгання, характерне для старих людей, які носять капці до обіду. Він відчинив двері і постояв якусь мить, поки його очі пристосувалися до світла. Витягнув люльку з рота і кивнув. «Докторе», – сказав він, простягнувши руку, – «я простягнув свою». «Сер». Ми сиділи на тильному ганку, і місіс-трейнер наливала нам чай, поки ми спостерігали, як її кіт дирек клубок червоної пряжі. Він поворухнувся, випадково глянувши на мене, але не промовив і слова. Я прийшов до нього, а тому, як мій вчитель, він завжди чекає на мене. Так, сер, отже, я незграбно взяв свій чайний пакетик і кінець-кінцем поклав його на блюдочку, похляпавши коліна. Гм, сер, як я сказав, я саме проїжджав неподалік, дізнавшись бюлетня для випускників, що ви піши на пенсію тут». Я ковтнув, шукаючи слів. «То як вам життя на пенсії?» Він похитав головою. «Не зношу її. Він показав кінцем люльки на кухню, де хтось мив посуд. Ми обоє». «А чому ж?» – спитав я. Він узяв свій пакетик з чаєм на ложку, витиснув із нього темний сік з допомогою нитки, а тоді обережно поклав його і ложку на блюдце. Він ковтнув, заглянув на тильний двір і сказав, «Упродовж цілого життя я робив одне. Був лікарем. І ним застався. Пенсія цього не змінить. А тому тепер я три дні на тиждень проводжу лікарський огляд у клініці для бідних. Отже, ви здаєтеся діяльним?» Він глянув на мене, і в його оці я впіймав зблиск світла, мало не вогник. «Джоні, не говори зі мною так, наче я старий чоловік. Можливо, моє тіло і кволе, плечі не такі широкі. Він пробіг пальцями по камізельці. Одежа вже не так тісно облягає, як раніше. Я ковтає більше ліків, ніж будь-коли, але застається одне. Він кивнув, дивлячись заганок, у своєї моє минуле. «Мене можна позбавити лікарювання?» але годі вирвати його з моєї душі. Він тихо сидів, попиваючи, поки грався кіт. Зрештою поставив свою гарнятку і сказав. «Я стежив за твоєю історією, читав про неї в усіх газетах. Деякі навіть дзвонили з проханням про інтерв'ю, але...» Він підніс руку, і я відмовив її. Він відхилився назад, і його крісло заскрипіло. «Мені завжди було цікаво, що сталося з тобою. Куди ти пішов?» Він набив люльку і запалив її. Струмінь диму вийшов з нього, оточивши нас солодким запахом. Він нагадав мені про школу, безконечні дні відкриттів, про нього, про Ему. Я глибоко вдихнув і затримав повітря на довший час. Він обернувся, щоби знову подивитися на мене, мружачись за димом. Витяг білу хустинку із задньої кишені, видув носа, склав її, і поклав у кишені знову. «А тепер ти скажеш мені, навіщо прийшов сюди?» Сер, сказав я, обертаючи крісло на 90 градусів до нього, що полегшило нам обом зоровий контакт. У мене неприємна ситуація. Ну, він підніс і пустив під і пошкріб одноденну бороду. Кіт стрибнув йому на коліна, поклав голову на стигну і заморкотів. Він глянув на мене, підніс обидві брови і кивнув. Я вивчив цей прийом якраз у нього. Саме таким кивком я спонукав пацієнта говорити далі, фактично, не кажучи цього. Гаразд, сер, затнувся я. Джоні, втрутився він, у цьому віці ніколи не вгадаєш, скільки тобі зосталося. Краще розповідай свою історію тепер, поки я ще чую тебе і зможу всидіти досить довго, щоби відповісти розсудливо. Він усміхнувся відхилився на спинку крісла. Я глибоко дихнув, пошкріб голову і розпочав, не оминаючи нічого. З того моменту, коли я покинув медичну школу, про те, де оселився, про спеціалізацію в трансплантології. Нешвіль. Наше рішення – вирушити до Атланти. Я розповів йому про нашу практику, про Ройера, про недугу Емі про наші останні вихідні на озері. Також я розповів йому одну річ, яку ніколи не розповідав нікому. Коли я закінчив, він мовчки посидів певний час, дмухаючи в холодну люльку. Його очі звузилися, і він наморчив лоба. Кіт за моркуті, він погладив руками його шовкову чорну шерсть, в облямовані хутром капці. Він показав на помаранчеве дерево, що звисало над огорожею. Якось я познайомився з фермером, почав він, заглядаючи понад огорожу. Здається, його звати Джеймс. Він мав помаранчеве дерево, дуже подібне на ОТ. Кілька років воно не цвіло і не виглядало надто добре. Але все ж зеленіло, хоча не надто сильно. Одного ранку я помітив, як він стоїть біля нього, примірюючись і бурмочучи собі щось. В одній руці він тримав молоток, а в другій – три дванадцятий дюймові цвяхи. Коли я спитав його, що він робить, він наказав мені відійти, а тоді загнав один з цвяхів у стовбур приблизно на висоті коліна. Той цвях розколов кору того дерева, і що глибше він вганяв його, то більше соку сочилося навколо головки цвяха. Він загнав другого на рівні попереку і третій приблизно тут. Він підніс руку до ключиці. «Навіщо?» – спитав я. «Саме це я й спитав його. А знаєш, що він сказав?» «Я піймався на гачок». «Що?» – він сказав. «Деколи дерева забувають, що вони мають свісти, їм треба нагадати». Я глянув на цвяхи і спитав. «А чому не десять?» Він похитав головою і глянув на дерево. «Ні». Цієї дози цілком вистачає. Не хотів його вбивати, а лише нагадати. Ми сиділи майже тридцять хвилин, поки тихий вітерець гуляв по деревах, скуйовдив шерсть скота і покотив червону пряжу на тильний ганок. Він задрімав раз, а тоді прокинувся і задрімав знову. І врешті-решт почав тихо храпти. Я устав досить голосно, щоб збудити його, але не надто голосно, щоби злякати. Він устав зі мною. Взяв мене під руку, і ми пішли до дверей. Він схилився до мене, а я схилився до нього. Я вийшов через головні двері і обернувся, щоб попрощатися, але він урвав мене. Він постукав двома пальцями собі по грудях. Після більш ніж 60 років у медицині мене досі вражає ця невеличка річ. Завбільшки з кулак. Вона сидить у нас у грудях, не спиняючись ні на хвилину, щоби відпочити. Така проста, але водночас складна. І навдивовижу невідома. Він підніс руки перед собою майже так, коли закінчував мити їх у вмивальнику операційною і чекаючи, поки сестра триматиме рукавички, коли він вставлятиме пальці. Я тримав понад тисячу сердець у своїх руках. Зверділі артерії, тромбози, мала фібриляція, усі ознаки недуги. До нині я можу заплющити очі і провести пальцями вздовж лівої і правої коронарної артерії і сказати, чи є там недуга, чи немає. Він заплющив очі, потер обидва вказівні пальці або кінчики великих пальців, тоді замовк і знову видув в носа. У всіх своїх дослідженнях, у практиці, викладанні я ніколи не зустрічав лікаря такого обдарованого, як ти. Твоя майстерність, характер та етика дивовижно об'єдналися, але не ці речі привернули мою увагу під час твоєї співбесіди на нашій раді. «Сер», – сказав я, – «ти мав те, що заявники мали надзвичайно рідко». Я подивився на його лице, не певен, куди він хилить. Він поклав руку на мої груди, розпростевши долоню. Якби я мав змогу, то прив'язав би тебе до нож, увімкнув би на подушках тисячу і вдаряв би тебе, поки не скрутяться пальці і не розпрямиться волосся. «Сер», – спитав я знову спантеличний, – «тобі треба нагадати, сину». Його жінка підійшла ззаду, обійняла його рукою і пригорнулася до плеча. Він знову виглядав високим. Якщо Бог сотворив хоч одного чоловіка заради однієї справи, то це ти. Я обернувся, витягнув сонячні окуляри з кишені сорочки і насадив їх на носа. «Сер?» – спитав я. «А якщо?» – «А якщо я забув?» як – «Як?» Він похитав головою. «Сину. Та джерело не висихає ніколи».